Proštovane dame, cenjeni gospodje, tovarišice in tovariši. danes začenjamo z jesenskim četrtim semestrom. Kako politične bistvene so bile ste? Kako platite? Ponavadnje, ne se zdi morda. Pardon. Euh, polzimsko polpomladni semester. Euh, še ena dama, pozdravljena. Pravi, z katka četrti semestnja se začenja, kaj tudi, koli čas že je. In, uh, prvo predavanje bo imel kolega Gregor Kosi iz pekarne. Žal, ne vem točno, o čem bo predaval. No, Hvala. Se bram, mislim, da ti je zaslužen, ker je v bistvu boja meni on zaslužen za ta pomladni cikel uh, ki ga v bistvu najdete deloma, nastavljeni ga že na naši spletni strani, tako da če hoče kdo poglejati, ne pogleda. Uh, Gregor, boš pa pove o čem. Uh, nič pripada mi, ne, uvodno predavanje. Se bo uh, slišalo? Se bo slišalo, ali za mikrofon? Um, ki sem ga povzel, pač doma, ko sem sedel za računalnikom, je bilo treba nekaj napisati eh, čisto spontano, kot se zamen temeljno vprašanje današnjega časa. On um kar prebral, eh, kako to, da je zelo evidentno in spoznano, kako torej, da ga imamo razdelanega v detajle, imamo kup nekih študij, imamo kup nekih izobraževanj, eh, medijev in tako naprej. Uh, torej, na nek način vse, kot da vse vemo, obene pa imamo občutek popolne nemoči uh, v boju proti temu zlu oziroma zdi se ni, nam, da se nič ne zgodi, svej moj občutek je takšen. Um, na vprašanju seveda ne bom našel dogovora, moja ideja pač je ta, da predstavi mogoče nekaj opažen, kakšno tezo vmes in da skušamo uh, nekatele stvari ugotoviti skupaj. Ne? Uh, zdaj, tole, o čemer govorim, seveda želi, uh, želi na nek način nakazati horizont uh, družbenih bojov, ki so mogoči ne, samega in kaj se v tem slov predstavljamo. Uh, tako da sem zdaj pravzapravljali, da vse te stvari, tudi najbolj banalne, s katerimi bom začel, uh, recimo eno od takih je, kaj namen predavanja, kdo je nastopajoči, mislim, da vse te stvari pravzaprav zelo vplivajo na to, na kakšen način se družbenih bojev, družbene akcije, uh, lotevamo. In obratno, mislim, da je o tem absolutno premalo govora, oziroma, da skoraj tem ni govora. Ne? Uh, in si vemo, da stvari, ki pa so samoumevne, so prav najbolj spodne. Uh, v tistem trenutku, ko se nam neke stvari, mogoče tudi naše srečevanja, naše delovanje, recimo moje delovanje v pekarni, Zdaj popolnoma samo umeljno, v tistem trenutku smo že nasedli. Ne. Ideologije v tistem trenutku smo že znotraj tega, kar imenujemo ne recimo uh, spontana filozofija. Ne. Znotraj pač neke mašinerije, ki nekaj ustvarjamo, nekaj produciramo, uh, dejanskega vpliva na družbo, na skupnost pa nimamo. Ne. Pač proizvajamo, ustvarjamo in smo del uh, kapitalistične matrike, nekega pluralizma, mnen idej in tako naprej, brez kakršne okoli e, učinka. Ne. E, torej, zame bistveno vprašanje je, na kak način to besedovanje seveda peljati, na kak način ne podati nekega lanč paketa, ne biti nekdo, ki je pač svoje pove, ki se pač temu tem ker je tega vešč, ker je tega zmožen, ker zato mogoče dobiva kje plačilo, ker je del tega že ki kje druge in samo prinese nek košček, ki ga ponovi. Zanima me, nekak način je možno nek pogovor, predavanje peljati, na način, da, ste sve, da, da se vsi čutite nagovorjene, oziroma nekako ne temu rečem, ne, da to ni neko ekskatedra, katedra posredovanje ali kaj podobnega. Zato se mi zdi, predvomako sem razmišljal, no s čem začeti, sem imel zelo bistveno vprašanje, kaj je namen predavanja, kaj je namen uh, govorca, namen mene na zadnjih, ki sem tukaj, ki sem sprejel to v bilo, um, kaj je moja funkcija. Ne? In zdaj, zelo zaljubljen pa eni strani sem v Fokoja, Fokoj ima eno simpatično tezo, ne? da je tisto, kar je izrinjeno iz diskurza, se pravi, tisto, o čemer se ne govori, da je to pogoj iz diskurza, ne? da je to njegov najbolj bistven element, ne? Uh, se pravi, v našem primeru uh, praktično ko ko sem bil na teh predavanjih, še nikoli ni bilo te debate, ne. Zakaj neka tema, zakaj govorec prišel na kak način misli tole predstaviti, uh, seveda če z nami uredniško politiko za ljubljenco vozadio, ne, ampak sam govorec pa mislim, da se še niker nikoli jasno vprašal, čemu naj to služi, ne. za to lunch paket razdelimo uh, in gremo domov, ali je možno tu ustvariti nek, nekaj več, enostavno povedano. Ne. Um, dej, napisal sem si, kaj lahko namen predavanja, recimo nekaj bom kar prebral, um, se pokazati, predstaviti, ponoviti pripravljeno vajo, se predstaviti v nek samoumevni karakter predavatelja, neke vrste miselna konfekcija, tisti, ki so pač profesionalci, jim je to malo malce. Um, Se predstaviti, ne vem, v nek um, karakter, ki ti ga daje inštitucije, se pravi, je kar nekaj profesorjev, ne? oni v bistvu še sami po sebi predstavljajo uh, neko avtoriteto, glede na to, da izhajajo pač iz zaledja inštitucije, ki jim podeljuje uh, um, titulo, jim dane neko uh, zaledje, da izhajajo pač iz konteksta, ki ve, ne? predstavljajo se kot nekdo, ki ve, uh, nastopanje se pravi potreba po nastopanju, um, ne vem, zelo zanimivo je, da mama kup teh nastopačev, ki so neke vrste, tem čem on pravi Bordje, teve intelektualci, ne, ki lahko govorijo zelo spontano, zelo hitro, zelo direktno, ne. In imaš še občutek, da blazna vladajo, ne ampak če greš malo globlje v to, o čem govorijo, pa ugotoviš, da prav vedno eno in iste stvari zgolj razdeljujejo, nečiso novega. Ne. Kljub temu da so prišli v nov, nov kontekst, recimo v nov prostor, kot je pekarna drugo mesto, lokalni kontekst, kot je Maribor, politične razmere itd. Niso sposobni pravzaprav tega premika iz te svoje neke sredice, ki obvladajo popolnoma, ne, sem not. Ne. Prišli so nam predavati, pričakoval bi, da nas tu na nek način upeljajo. Uh, Afirmirajo na delovanje, ne smo v manjšini to, kar počnemo, ni nekaj najbolj samoumevnega, vse ne v tem mestu. Uh, tako da, bistveno vprašanje, no, v tem prvem delu, ki se mi je postavilo, je, uh, zakaj gre. Ne? Uh, je bolj bistveno to, kaj predavanje počne ali kaj predavanje v bistvu sporoča, ne? kaj govori, se pravi, gre za to, da imamo predavatelja, ki nas bo za svojo telesnostjo fizičnosti za svojo gestikulacijo uh, v nekaj pripričev, ne, ravno zaradi tega, ker mu bomo verjeli, a gre pa zgolj za to, da bomo sledili logiki njegovih ispeljav. Uh, aparata, sklepanj in razlag in bomo na ta način potišenje. Samo absolutno zastopam prvo stališče, ne. Uh, glede na to, da sem bil zelo dolgo v študijskem procesom na različnih fakultetah, uh, se mi zdi, da če me kaj faks naučil, Me je načil to, da se, bom rekel, življenjsko teorije in prakso, se razkriva ravno v tem, v nekih motivatorjih, v nekih profesorjih, ki jim enostavno verjameš, ki jim lahko zaupaš. Ne? Ker mislim, da je en element bistven za družbeno akcijo ravno to zaupanje. Imam se o tem dosti ne govori. Za nekak način priti do zaupanja je druga stvar. Uh, druga stran, se pravi, ravno Rizma, je bil en tistih uh, rudrizma, ste prej govorili, recimo, ki bi moral, mislim, hladnokrno mora rečem serator, ker je pač lahko nalagal v nedogled samo zadosten zrv tri, uh, tri vesolja, vsak je toliko privlekel v en kakšno ne bil je član tega raslovega razodišča, družil se je za Sartrom, In ne vem kaj, ne, čež bomo dol padli, obenem pa blazno dolgočasen, uh, obenem nekdo, ki naj spi tih, pravzaprav ti ni pogledal v oči niti ni sploh ni želel komunicirati. Zdaj je bil to pač, je blazno to neka obveza in je pač to pravo. Ne? Uh, živ dolg čas no, od človeka. Uh, Živi dolg čas od človeka, Rudi Dvojni doktor ljudi, ZDR, ne? Okay. Pčeli, bim, ali izmanjali. Vdje Včeraj Ne, nisi ja, ne, ne s <laughs> tu Ja, kar je? Včeraj ni bilo predavanje v klasičnem smislu, da se ide šolisko, ali bi ne bilo družavni večeren. Človek se je tudi, da kot on se s tem bolj sproščeno podgovarja, kot se podpogovarja predavaljnici, ne? Evo zreba tudi upošteva. Ja, problem je bil v tem, ker najprej je bilo mašinerije. Tako da je bil najprej tako predstavitev. Dobre dobra avtografija, naj. Mašine je. Eee, potem je šele začel govoriti o tem, naj, tak da nekako direktno. Jo. Dobro, da ja. je pri nem doma spal, pa tako je finteno. To ti povedal. Ni povedal. Ja, ja. in pri... ja. ti na prijaznost da je Chomsky spal. Ehm. <laughs> <laughs> <laughs> uh, da pri tem namenu, o katerem še zmer govorim, se mi je ves čas pojavilo to, da gre na nek način za učinek šola. ne, ne. vsi smo dali skozi mašinerijo, ki se je reče izobraževanje, ne, um, srednje fakultete kakorkoli, vsi smo dali neke totalne institucije, ki nas peljejo v neke uh, režime vednosti, ne, na kak način jih sprejemati, na kak način jih vračati nazaj, kaj se z njimi početi, pravzaprav ne, da nam nek celosten paket, ne, jaz sem se v da nas ne naučil razmišljati, ampak nas naučijo predvsem to na kak način zadovoljiti autoriteto. Enostavno povedano. Nekak, mislim, da je neka lepa teorija, je, da avtoritetam vračamo znanje. Aha, zdaj se pa naspomnim, kaj je pa drugi del. Glavno brez kakšenjokoli presežka, brez kakšenjokoli dodatne informacije, brez čez In Zelo zanimivo, ker sem se s tem tudi nekaj v diplomi ukvarjal, Sem v nekem trenutku se mi je povezal, da pravzaprav gre za eno zadevo, ki se imenuje lekcija, ponavljanje. O tem tudi piše Dolar, mislim, da v knjigi o, o glasu. Ne. Se pravi, to je ta meniška, krščanska paradigma, ne. se pravi, avtoriteta, ki ti nekaj da, od katere spremeš in se za njo ponoviš in to vrne. Se pravi, popolna dogmatičnost, popolna nezmožnost, da se kakorkoli v to kaj je pravzaprav podano, poseglo, spremenilo, karkoli je naredilo. Ne. Oziroma, če je že možno intervencija, intervencija je seveda zelo mejena, uh, zelo nadzorovana, se to, je bil v, to je bila uh, moja izkušnja. Ne. Um, in da zaključim, no, ta, ta prvi del, uh, moja žal je da se v to vršnih krogih uh, če možno razmišljati skupaj, ne? in da se ta nek diskurs, to neko podanje pač razpre, darata na nek način osebna izpoved. Ne? Sej, zdaj, a, jaz bi lahko načeloma nekateri stvari verjetno podal, vi mi lahko verjamete ali pa ne, ampak moja ideja je, ko govorimo o, o akciji, ko govorimo o nečem, kar se jim do je seveda ta, da vas, za katero verjamem, da ste nekje, da smo znotraj istega horizonta miselnega, ne, kaj, kaj je na tem svetu dobro in kaj je na tem svetu slabo, da pač lahko navežemo nek konkretnejši stik, ki nas bo nekam pripeljal. Ne. Zdaj, dvojim, da je edini smisel tovrstnih debat, da pač se pripovedovalec poteši ne, s tem, ko je svoje povedal, pa vi se potešite s tem, ko vam je on povedal, pa je na mesto vas izživel to akcijo, ne, je bil Ker je bil na tej strani. Ne. Ta nadomestek akcije, to je neka, nek nek psihološki, uh, psihološki moment, ne je zelo valjiv. In če se, se pravzaprav želim paziti pri vsem, kar počnem, je ravno to, ne. da nekdo drug na mestu mene upravlja uh, stvari in da mi nekdo drug nudi zadovoljstvo. Uh, to popolno, ne? da on upravlja in pravzaprav sploh ne rabim tega početi, ne, ne rabim biti ne aktivist, ne rabim biti ne politik, ne rabim biti ne umetnik, ne rabim biti ne nastopajoči, ne rabim biti ne interpret, ne rabim biti ne ljubimec, ne rabim biti praktično nič, kar nekdo drug vse to upravlja. Um. Če bi to zdaj, mogoče malo sem želel razširiti, no predavanje, namen predavanja, na način predavat, Kaj bistveno, če želimo narediti ta premik od besede k dejanju, tem verjetno zdaj imamo eno tako tipsko schemo, je bistveno za vas, ki me pač še ne poznate, ne, da vseeno povem nekatere stvari, ki so mogoče relevantne, ne, da bi slabo to zaupanje vzpostavilo. Da se dela meno tako schematsko, ne, e, bistvu šolsko in e, šolski primer. E, Družbenega, družbenega delovanja, oziroma družbene akcije, na kakr način pridonem. Um, okay, kot je že Branko rekel, delam uh, v, v pekarni, uh, imam izkušnje z medije za z Radio, študent. Um, um, nekaj sem sodeloval v skupini, ki se je imenovala Temp, pa je kasneje zasedla v bistvu tovarno rok. Uh, In tako naprej. Kaj želim povedati, to, da mam pač en nabor izkušen, ne? in da se mi zdi, da se sva družbena gibanja, pravzaprav, govorim ravno iz omenjenih primerov, ostavijo na eni uh, prelomni točki, ne. In ta je, da postanejo sama s sabo z to možnostjo, da nekaj zmorejo izraziti, da zmorejo reflektirati, tako zadovoljno oziroma na tem, tako navdušen, prav da pozabijo, da je potrebno to prevesti v praksu. Uh, vedno se to dogajalo zmerja na Maršu, primer marše, verjetno poznate, uh, na eni strani uprava, na drugi strani kreativci, uh, kreativci, ki vedno znova spostavijo tim, ki vedno znova najdejo neko skupno identiteto, pa praktično ne poštekajo, da če želijo to skupno identiteto, pa to idejo, ne, razen skozi eter, oziroma še dalje od spraviti, da morajo biti del uprave, da se morajo regulirati, da se morajo peljati, da ne morajo sloniti uh, njihovo zadovoljstvo na tem, da lahko delajo. To, da lahko delaš, ne, ni dosežek, ne, ni, oziroma ne bi smel več biti dosežek v današnjem času, ne. Ampak bi moral biti dosežek ravno to, da so del teh upravljanskih struktur, da lahko na njih vplivajo, ne. brez kreativcev, brez tistih, ki govorijo, ki dajo vsebino, radijo, ni medija. Uprava je tehnična služba, ne? je samo tehnična služba in uh, na vsak način je treba biti na tem, odkot prihaja denar, kam gre denar, uh, uh, kdo so ljudje, ki odločajo. Ne? Kreativci so namreč zelo hitro naveličajo, sploh v nekih takih v uh, nekih organizmih, ki so na prepihu, kjer so dela zelo veliko prosto voljsko, kjer se uh, ne ustvarjajo neke stabilne strukture, ljudje odhajajo, ne? ampak zanimivo uprave pa zmeraj ostanijo, ker ali tudi svoje upravijo, uh, upravo pa še zmeraj uh, naplače. To se je zadnjih 15 let. Um, podobno vem, da se je z Tempom. Temp je bila v bistvu neformalna inicijativa posameznikov, nekaj študentov, filozofske, nekaj arhitektov. Okvarjali uh, smo se s problematiko javnih uh, prostorov, uh, skušali smo pa eni strani, seveda, sprovocirati malo mestne oblasti, malo je bilo seveda ego tripa, pa v končni fazi smo želeli um, pripeljati neke produkcije ali pa nek način mišljenja v fizični prostor, se pravi, zasesti prostore, v Ljubljani je zato bila na razplavi tovarna rok, kar se je pol na koncu tudi zgodilo. Žal so se takrat po mojem odločili za začasno zasedbo in so ta koncept tudi izdelali do konca, kar je pomeno, da so že v trenutku, ko so go dali v javnost, pravzaprav pristali na to, da jih mestna oblast imela za Delnega sogovornika, ker so v na njihovo začasnost. In bo v trenutku, ko bo končno našla urodja in orožja, da jih je tudi storila. Ne. In to se je zdaj zgodilo, oziroma se dogaja. Rok je v fazi, mislim, da Jankovič je Janko že delal neko akt, kreativna industrija, bi se ne enot naselili, arhitekti. Dejstvo pa je, se, kot jaz vem, da rogovci pravzaprav nimajo, nimajo pravo glasanja, ne. ne morejo nekakšna neka, neka vprašanja. Mene se zdi dobro, da vsekakor ne, zdaj to, če je neka trajna ali če je začasna, da ima to tudi neke posledice v sami organizaciji in struktuuri. Mislim, reči, če ti rečeš, často, pomene, da je neka začasna, to pomeni, da ti se vidi, da gre slabo, portal se lahko menjajo, ljudje so lahko pro, spremljali projekt portala. Če pa je enos pas reče to, pa je to odredno, ti se lahko zgodi, da, da eni en isti ljudje, zame v oblasti, ki se nikakor ne pozvali od isto pravo, kot je rekel, se je Ampak, um, za, za častnost je tudi, kako bi rekel, en, en, en način, kako lahko strukture ostajo malo fremcivilne, malo demokratične in tak. Ne. Zdaj ne vem, če je to zrok da jada, da pripreče potem katastrof, kaj, da, da bi Jaz tu gledam čisto z neke praktičnega smisla. Ne. Roga več ne bo. Ne. in Dobiti nek nov prostor bo potrebna kar energija. Ne in kar neka volja, da se bo to zgodilo. Dejstvo, uh, ja, vem tudi v primeru pekarne, ne. Uh, skušam z menoj povedati, da to ni nekaj samoumevnega, če tudi se kot tako kaže, kar ni samoumevno. Ne. Uh, in zdaj, uh, bistveno je, da so strukture odprte, ne. to že, to se v ponovno strinjam. strukture morajo biti prehodne, prezračevane, morajo imeti znotraj nek sistem, ki onemogoča uh, uh, zasedenost, ne, ki ne nazadnje uh, privilegira ravno to prehodnost in tako naprej. Ampak ti sistemi, ne, to je cela znanost, da to funkcionira oziroma zahteva ravno to, kar želimo upozoriti, kar je bistveno. Zahteva, zahteva zaupanje in uh, zahteva neko zelo konkretno jasnost. To pomeni, da moraš nekomu znati, kar pa sam kot direktor pekarne, ki se to želi in trudi, moraš znati povedati, o reči, to ni vredo, ne. na dolgi rok bomo s tem spušli, oni čuješ in kolektiv, oni čuješ in idejo, ne, a, sediš, ne. ampak ta stvar Proful ni lahka. So ljudje, ki delajo že dalj časa, so ljudje, ki imajo zasluge, so ljudje, ne, ki so nasilje spomenice, so ljudje, ki so ne vem kaj. In na tej točki, zelo, da si rekel, se lomi v družbene gibanje, ki ponovadi niso sposobna znotraj sebe to razreševati v teh nekih antagonizmov. Se ne. bomo počeli za čas, ste rekli. Na, jaz mislim, da imaš na nekaj način oba prav, da bi verjetno rabili obo, obje strukturi. Ne, v začasnost ti omogoča vesel rok, na nek način, tako, kot se je zastavil, je uspel resničiti svoj cilj. To je bil prostor, ki je bil popolnoma zapuščen, ničega praktično ni videl, ko so se danes oni notri naselili, reza so s časom pač ambicije nekako zrasle, ampak s tem, s to akcijo so oni praktično pokazali na ta prostor, mu naredili neko novo vsebino, In to se je zdaj izkazalo kot, kot produktivno, da to, da v bistvu neka vsebina se očitno misli seliti v ta prostor. Uh, po drugi strani pa, verjetno, take strukture rabijo tudi svoje uradne predstavnike, svoje, kako uh, rekel, neke politične zagovornike, bi te reko, tisti, ki, ki v bistvu s ceno po konci. tako da rabijo tako ene kot druge, verjetno. Že, pa, ko se reko, da, da so naredili rok viden. Ne? Mm -hmm. V, bistvu v končni štanci so dvignili ceno. Ne? Saj, to je odvignili smo od ceno in na trgu, tem kapitalskem, ga bojo v bistvu zdaj lahko še boljše prodali še z dodatnim nekim imidžem. Ne? Kar je bo bla hecno. Jaz sem sicer, ne moram reči, da sem uh, fan začasnih struktur, skulpturi začasnosti. Uh, ja. Ampak uh, mislim, da je bo moral biti rezultat nekega Takego, tako velikega engažmaja, to je bil v trenutku, ko se bil res velikanski engažma, ne. da bi moral biti rezultat tega, bi nekaj moralo biti konkretnega. Ne. Bi nekaj moralo biti fizičnega. Ne. V tem svetu, ki je neoliberalni, globalni, ne, je treba prostore držati, to je moje pripričanje. Ne. Virtualni prostori so premalo. Ne. To se strimi, da ne. Ali pa, če z debatov za časnosti in prednosti za časnosti. Pravno primer roga. Zdaj, uh, Goraš Gregor, kakši, je prej povedal eno pomembno zadevo zvega z tem. Brez uprave tehničnega vodstva se ne da. vendar kreativci ob vse svoji uh, se temu reče v sanjaškem življenju, mislim, agreziji do vsega praktičnega, ne, kljub temu ne smejo dopustiti, da uprava preseže svoja, tehnično, svoja tehnična naloge in se po pooblastiva usmere rekreacije. A, v tem primeru potem te, ta začasnost ni potrebno. Zdaj pa problem so vedno kreativci, njihovo prav. Kreativci so tisti, ki dejansko dodajajo novo vrednost, vendar so poenašali, da znajo, se tudi mi tu kažemo, da pač ali grejo, da, kot si ti rekel, imajo pa pa grejo, ali pa pač prepustijo tehnikom, da, da postanejo. Gospodarji. Recimo v javnih medijih, če se obrnemo v časopis, ki je zelo težko razumeti. Nam je podobno. Ne? Novinari imajo po eni strani fikseno idejo, da so Cajtni njihov produkt in da so vsi ostali bralast, dejansko pa so vsi ostali tisti, ki novinarje vmejo v službo, kaj pa jim reče na cesti. No, vedeti, to to se mi zato pomembno še dodati, da naravno okolje ne, za vse to vrstne neformalne organizacije ali pa formalne organizacije je okolje, ki imam pravim, tehnika. Če se želiš financirati, moraš imeti blazno, da študiram ta birokratska aparata. To, to je prostor tehnike. Vsebinskih vprašanj so sicer so tu relevantna, ampak praktično jih nobeno bere. Bolj berejo če maš ne vem lasten pri financiranju bolj berjo kak maš referenc. To so danes vse vidiki tehnike, ne. Dan danes referenca se tako čuda kot mam ne pomeni um, motrenja kvalitete, ampak me, pomeni vse kaj drugega, ne. Če imaš frienda, ki bo napisal referenco, če si iznotraj nekega polja, polja kulture, recimo, si vzajemno pišejo referencile, den se skupbujejo, ne. Če imaš nekaj, ki ti je naklonjen, ti bo napisal, se pravi, to polje ni polje, ne vem, ki bi bilo čisto, to je polje interesa, to je polje neke zlasne ekonomike. Ne. Tako da mi smo nujno potisnjeni vaš čas pravzaprav v tehniko, v tehnične manire. Recimo jaz sem predvsem za kreativce, pa je moja služba predvsem ena grozna tehnika, ne. Uh, sklevanja, financiranja, sledenja, podpisovanja, ustrezanja, pravzaprav kar se nam dogaja več čas je to, da imamo, ali pa se jaz imam ta občutek, da se treba dokazovati in ta občutek je zelo trikine, ker ko se začneš dokazovati, ne? ko začneš za vsako ceno osmišljovat to kar počneš, ne? se v bistvo jim že naseduje, ravno to hočejo, ne. Hočejo, da se jim prilagajaš, hočejo, Pisiš, da, hočejo. hočejo da govoriš v njihovem jeziku, hočejo, da ustrezaš njihovim EU direktivam, ki so enkrat medkulturni dialog, drugič inovativnost, te, hočejo, drugače ti daje dajo denarja. Zdaj, da imamo tu dve možnosti, ali smo neodvisno delanega denarja, pa smo samo zadostni, ta možnost nekako funkcionira, sam sem imel nekaj časa vrt, za ga več nimam, pa zahteva kar dost dela to. Ne. Mislim, da bi se dalo, mogoče z nekim bolj resnim poglabenim pomenjevanjem. E, še kaj, ampak tu je zelo jasno omejitev, e, to bolj karikiram. Teda, v bistvu smo odvisni. Ne? Zdaj pa znotraj te odvisnosti nekak način ne hoditi k njim, pa jih še bolj glediti, podlaki, kak stopiti ven iz te odvisnosti, kako to odvisnost razbijati. Tu se mi zdi, da je en bistven moment, ampak je tu vidim tudi možnost te družbene akcije, o kateri bi bil danes govoril, razbiti idejo kriterijov, razbiti idejo referenc, razbiti idejo smiselnosti, ne, ker nad vsem tem krože neka smiselnost, da je to nekaj najbolj samoumevnega, ne, da imamo evropske direktive in da se mi za nekaj gremo vsako leto. Ne. Kar je nonsens, ker je to projektno delo. Ja, mislim. Vse, vse te zadeve imajo, eh, niso samo odgovorne proti ustanovah in denarjev, recimo tako, v glede stru, strukture, da dobi denar. Ne. Ker je ena večja funkcija, ki pravzaprav ima umetnost, ima kultura, ima domozovnija. In, in ta funkcija je družbena. Pravzaprav se družba izrazi v teh dejavnostih in ko teh dejavnostih tudi začne zaživeti. Je ena zelo velika odgovornost, za moje pojbe, ki jo umetnik, ki, ki začne nekaj ustvariti pa nekaj komunicirati z ljudi. Ne, ne more to biti sanje enega posameznika, ki je nekaj ustvarjeno, mogoče pol originalnega, nekaj uspešnega, nekaj povercijalnega, ker se to se mora vsaj gledati skozi perspektive. Čemu služi to? Uh, mislim, kaj konc kaj koncu dobi družba iz, iz enega umetnosti, iz enega socialnega centra, iz enega cikla, cikla predavanja ali kaj takvega. In mogoče je, je ta kot je tista toška ki potem upravičuje da moč projektov ali reče, to so brezbezde. Ker jaz mislim, da če je vsešeno, ta družbena funkcija, bilo katera, se to prepozna, se vidi, ljudje pridejo, ljudje se družijo, se začne in za enega projekta se rodijo 20 projektov, ampak tako zajevo, to pomeni, da to funkcionira. To je, to je ta prava stvar. In, in mislim, tako je projekt, potem najbolj bilo enega problema si napisati ten program, si narediti eno strukturo, pridobiti denar, pridobiti podporo in, in kaj tak. To no, je odvisno od koliko ste lahko upravljati vaši isto funkcijo za katero delo, mislim za ta je bila vredna. Ampak na kak način misliš, da je lahko nekdo, ki se ukvarja resno z umetnostjo, sposoben pripraviti, spisati en evropski projekt, pa zadostiti pogojem, odkud naj vzame recimo neke, kar se imenuje Lasten delež, ne? Od, mislim, moja rento. ne? Ok, jaz se strinjam s tem, kar ste rekli, samo po tem, da mu dajemo rento, pa Ne, on ustvarja, pa rečemo, glede, vsi umetnik. Ja, uh, samo dejavsko so neki ljudje, ki imajo status umetnika ne. ali status kulturnika, ki dobijo rento, ampak, za moje pojme, ne nadelajo tisto, za kar so plačali. Ja samo dobijo rento, dobijo samo zaslužnji. Ne. Je, ne. To si ti, ko ima prišeljeno nagrado ali karkoli, koli. Ne, ne, ne okay. Zdaj, ja. jaz mislim, da tudi tisti, ki imajo status umetnika. Pa tak, ne, mislim, la, Lahko delajo razstave, študirajo, pa to mislim, da so. To št, ja. Je ogromno ogrom bodnara, ki je obloženo v kulturo, v takih vodah, v takih zadeg. In tako bodnara, za moj bojme, tisti, ki ga dobijo, mislim, da si ga ne zaslužijo. Ker ne na dele, tisti so taj so vpračani. To si ne. zakotek za vse reka. Ja, ne narečem, ne narečem za vse, 100% <laughs> no. Sam, to, se je to, sam pa, mislim, sebi nasprotuješ. Po eni strani eh, govoriš o... o svobodne kreativnosti, po drugi strani pa govoriš, nekdo, tega, ne, ja to ena, slob... da ne mora ne. ja nekaj, ja ne, ne, ne, ne, ne, ja smislim... ne, ne, ne, ne, ne, ne, pomagamo. Ja ne, ne, ne, ne, sami smislim... ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, To ne, Ne, kako kak ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, razum, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, je ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, malo ne, ne, ne, se ali bomo še pač ni v naprej? Ne, zdi se mi... Uh, Rad bi ti veljo, pa ti ne. Uh, Stvari ja, ne, ne, ne funkcionirajo. Samo govoriš na nek način govoriš o nečem, kar se imenuje zdaj v tem trenutku nacionalni interes. Nacionalni interes v kulturi, lecimo, ne, da smo pač mogoče bolj konkretni, je pa eni strani floskola, Po drugi strani pa je to neka zelo cehovska kategorija. Ne? Ja, zanok, pa, kaj je, da res mladi, ki nimajo kaj delati, Če zato vse. postanejo biole, grejo okoli različnih. Mladi, mladi ne, to, to, to, to je državni interes za moje kore. Ne govorimo ne, ne, ne, o nekih abstraktnih, mislim, da da dajmo mladim možnost se družiti vse, na neki kulturni način. To je stvar, nacionalni je zelo različen. Ja, zdaj, zberi, Zelo različna. <laughs> problem vladi je, da je nacionalni ali državni? Ne, ne. Mislim, da se mladi napijajo, da se drugirajo, da razbijajo v okoli, je to nacionalni ali državni? Državni, nacionalni. Mislim, da je splošni problem, ne, ki nima veze s državom. Gregor, boš ti zdaj nadeleval? Moče, mimo grepeče, samo še nekaj omenim, pri tem, moče hecno, ampak dejstvo je, da trenutno, v Ljublani in nekaj podobnega, kot imamo mi danes tukaj, oziroma, se pravi, nisem dobro vedel, smer bo zadevo izpela, ampak dejansko se tam prepirajo na nacionalni državni ravni, na državni ravni moram reči, o vprašanju, kaj lahko kultura pomudi družbi. Pač, ne vem, če poznate, vlada Republike Slovenije ima en poseben program, divja misel, mislim, da se ji reče. Ministrstvo za kulturo. Ki, ja, Ministrstvo za kulturo, mas se pravi ta program, ki pač vsake teko časa organizira nek nacionalen panel samih oglednih predavateljev, teoretiko, praktiko in tako dalje, ki se je pač zberajo in imajo nekaj vrste okroglo mizo za na nadločeno temu. In ravno danes, v se je začela, tema je pa ravno, kaj kultura lahko da družbi. Tako da na nek način si tipno ne, na eno zelo aktualno zadevo in bo zelo zanimivo pač videti, kaj, kaj so oni nekako povedali o ne. ampak da ti dan kar zdaj nas Ja. Zdaj uh, sem malo, da se nazaj vklopim. Če sem zdaj torej želel pokazati, tako rečem, uh, Zato, kar počnem, je, mislim skupaj z vami, ne, ne sem se si nekaj opornik opomnika, ampak nisem si pa tega sestavil. Če več čas zdaj skušam misliti, kje so pravzaprav nastavki za družbeno akce, oziroma kaj jo omogoča, kaj jo onemogoča, kaj so te zunani, ali pa pogoje. pogoji, ne? je vem, v ene trenutku zdaj do tega zla, ki sem ga uporabil v tej napovedni. Zdaj zelo sem v bistvu uporabil besedico ali pa termin zlo spontano, ne. Zlo kot zelo spontano. in ko sem se doma prav za zakaj zlo, ne? Pa še danes sem bral da Rupel govori o zlu v slovenski, ne vem, kaj v državi. se ne. Uh, ko sem pa malo pač premislila, zakaj za je zlo, ker načeloma te moralne kategorije niso blizu, ne, če se skrenem povedano, niti si dobro ne predstavljam nikoli, kaj je morala, ne, imam blazen problem z njo, pa nimam problema za etiko, imam pa problem za moralo, in dobro ne ločim, uh, morala se mi zmeraj zdi, da je nek, neka zrcalna podoba prav oblasnih uh, razmerij, ne, se pravi, da ne presega vsakokratne neke historičnega trenutka, ampak da je pač nekaj zelo sprejemljivega, nekaj zelo nategljivega in v končni fazi nekaj je bistveno nekaj zelo kreščanskega. Ne. Uh, in zdaj, tako kot sam pač razumem uh, krščanstvo seveda kot neko uh, institucionalizirano verovanje, ne kot, bom rekel, Jezusvnavok, pač kolikor ga poznam, uh, je ravno znotraj kreščanstva to eno veliko Uh, oglaševanje na vse možne načine, ne, javne ali prikrite, ne, moči, ne. In uh, se mi zdi, da kljub temu, da živimo v nečem, kar se imenuje uh, sekularizirana država ali pa ne vem kaj, 21. stoletje, karkoli to pomeni, uh, veš čas zaznavam in zaznavam tudi iznotraj našega delovanja, ne, zaznavam ne nazadnje tudi pri sebi, mogoče mi mora govoriti predvsem o sebi, se pravičujem ostalim. Uh, obilo neke kreščanske logike, nekega krščanskega odsmišljevanja oziroma tega, da se nekaj ne da uh, narediti. Ne. Ta neka nemoč, to neko prelaganje za naprej, uh, uh, predvsem na kakšen način. Ne. Uh, to, kar sem že prejel omenil, uh, vse te obredne kategorije ne, so to, vračanje znanja profesorjem, so to javno pojavljanje, ki je na nek način se mi zdi, da je zmeraj v funkciji tega izpovedovanja posameznika neki vrhovni oblasti, da tako rečem, ali pa javnosti, ne, se pravi, javno nastopanje spada v to. Javne debate, da imajo po vso to, nekaj, to neko kriščansko moralo, ne, moram reči ki ne preseže tega, da se nekaj izpove, ampak da se potem akcija, se pravi, tisti bistven del, uh, tiste pa se odloži. Nikoli ne pride do tega. Ne. Ko da zmeraj krtavamo, ko da smo zadovoljni s tem, da smo povedali, ko da smo zadovoljni s tem, da smo se srečali, ko da smo zadovoljni s tem, da je minil še en dan, pa smo pač nekaj počeli, ko da smo zadovoljni pač že sam s tem, da nekaj je, ne, ta, da smo še živi. Ne. Se pravi, vse to, Kar je za me to res tipična, sicer eh, sem fan, nič, no, moram priznati, ampak mi je tipična in uh, grozljiva, pravzaprav ostudna ta uh, kreščanska morala ne, kot nek način bivanja, sobivanja, mišljenja, kot v bistvu nek prikrit moment naše kulture. Ne. Uh, moram povedati, da ni samo nobene vzgoje kreščanske, nisem krščen, eh, ničesar, pravzaprav ne vem, vse kar uh, vem, o, ne vem, krišče nauku, sem se naučil sam, prebral se evangelije gor in dol, a pokrife in tako naprej. In me blazno čudi, ne? na eni strani ta močna misel osvobajanja, ki jo pridiga ne? E, maziljeni, na drugi strani pa vsa ta nemoč, vso to um, laganje svemo sebi, vso to, zmerje znova vsakda nekaj racionalizacije, ko si usmišlja še takšen drek. Vse, vse to res kar mi predstavlja tipično to neko kreščansko idejo. Zakaj je to pomembno za v družbeni akcij? Ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da uh, lahko z, tudi to nemoč uh, družbenih nekih organizmov, ki se spostavijo, lahko sledimo na teh nekih, uh, um, bom rekel, s pomočjo mišljenja kot institucija. Ne se pravi obredna funkcija, imamo znotraj družbenih gibanj pase nič ne, zgodi, ne imamo javno nastopanje pase spetnične nič ne, zgodi, ne imamo en kup nekega delovanja ne, znotraj nekih, neče se, ko pravimo, čemu gibanje, pa se v končni fazi nič ne zgodi, kontinuiteta, uh, strajno sledenje, ta popolna predanost, ne, kot da ni možna, kot da jo nismo sposobni, ne. Tako, da želimo prav našo družbeno akcijo peljati uh, v smislu hobija, v smislu nekega zasebnega, privatnega, prostega časa. Ne. Uh, in vse to, ne vem zakaj, ne vem, če ste zdaj, uh, to mojo poanto, oziroma, če sem skoraj zdi smiselno, ne. Uh, najlažje pravzaprav napake družbenih Giban opažam uh, na način, da krščansko, To uh, institucijo krščanstva, ne morale, prelepim na njih in pazujem, ne opazujem. In pol sem v bistvu ugotovil, ne, čeprav je to racionalizacija, zakaj sem uporabil besedico uh, zlo. Zato, ker mislim, da pravzaprav ne mislim, bom tu naredil piko. Um, Ja mogoče je to, ne, morala, morala odpovedovanje zadevam javnega, ne? Um, seveda v smislu vernika, ne, ne pa v smislu institucije ki so v javnost, seveda zmerajo znova zapika, nepoznavanje vzvodov, ne, tudi tak tipično krščansko morala, ne, se pravi življenje v neki vrsti iluziji ne pa znotraj uh, reflektiranja, ne, naj bo to ne vem, biologija, ne, bo to znanost, karkoli, ne. Uh, Ehm, uh, končni faze pa se je ta ena velika, neverjetna eh uh, nemoč oziroma predanost uh, te nemoči, ne. Smo še skupaj? Ok, zavez prihajam, če sem zavez rastavo, rat vam. Tako ja bom biti. Cerce tu smo bili še skupaj, ja. <laughs> Uh, ok, zdaj prihajam do tega, kar je bistveno. Ne? Blazno vam rad vode, kar ste že ugotovili. Uh, kaj je zdaj... Kaj je to v <laughs> Ja, se je bistveno, kratko. Uh, kaj je zdaj tole družbeno akci, s katero se to kvalim oziroma jo, jo napovedujem? Ne? Kje so možnosti družbenih... Uh, družbenih... Uh, boja, oziroma kaj nam je pravzaprav storiti, ne, da se bo končno nekaj zgodilo. Če je, ja, so. Ja. Sam sem se razdelil načeloma v dve kategoriji, ki ste mi pač najbolj blizu, to sta umetniška pa politična akcija. Ne. Um, zdaj, če splošno začnem, se mi zdi, da kar je bistveno, pri nekih organizmih ki bi želeli, ki želijo delovati, ne, ki želijo nekaj doseči, je to da začnemo evokarščansko svetovnem izrazu pri sebi. To je da se, recimo, kar so mi blazne probleme pri vseh iniciativah, ki sem jih prenos čtel, blazno dolgo ni bilo nikoli debate, zakaj to počnemo, ne, Oziroma kaj so naši osebni motivi, da to počnemo, ne. Pa so ko se je potem izkazalo, zelo različno, od tega, da je pač nekomu kul, cool, od tega, da nima kaj počet, do tega, da ga pač zanima karijera, do tega, da je to pač kul, cool, da je neki lifestyle, ki dobro zgleda, ne, druži se z nekimi cool ljudmi, do tega, da pač nekateri to verjame in se jim zdi, da in je za njih kaj drugega počet, pravzaprav sploh ni stvar debate, ne razmišljajo. To počnejo, to, to, to želim počet, ni drugega. Ne. In uh, večina inicijativ, govorim pač o slavih uh, primerih, je razpadla ali pa še zmeraj razpada ravno zaradi tega, ker se ljudje tega ne znajo ali pa ne znamo predočiti ne? Uh, in ugotoviti na podlagi tega, kakšne so čigave interese, ne? Uh, kako daleč lahko za svojimi izvajanji ali pa naj za svojimi izvanji gre. Sam se najreč močno pripričam, da nekdo, ki dela iz tega karijero ali pa je to njemu, njemu laf, lifestyle ne sme ali pa ne more imeti enako uh, močnih zvodov ali glasu kot tisti, ki v to popolnoma vrjame. Mislim, da je za tistega dosti bolj pomembno, da se samo omejuje ne, in da je zelo previden, kaj vnaša v skupino kot nek drug, ki seveda tudi se mora samo um, v bistvu zdaj to Moja tezo tu predstavo, no, uh, razvijam, tako da bom vesel, če boste mi dali nek feedback. Ne. Ampak moja globoko prepričanja je res, da večina stvari razpade ravno zaradi tega, ker v nekem trenutku gotoviš, da nekdo pravzaprav to ne verjave, ne. da bi v zraku pač po nekem čudnem ključu, ne. ključu pač bil zraven, ker ni bil kje druge ne. in uh, moram reči, da ta stvar blazno demoralizira, uh, demoralizira skupino blazno odzame smisel, ne, razbije identiteto, um, ko problem se tudi tega pojavi. Ne. Nekaterim ljudem seveda to, ti primeri nič ne pomenijo. Sam vem, da zaradi tega stvoli razpadajo. Uh, razpadajo, se nehajo, nimajo več naboja, uh, postanejo psiho socijalne delavnice, um, kjer je pač vedno znova treba ugotavljati, uh, kaj počnemo ali ne počnemo, ne, kjer potem nekdo, ki je pravzaprav Uh, mu uspelo mogoče v nekem trenutku celo nekaj razbit uh, postane še pridržen dostopnik, ko uh, lahko začne prevpraševati celoten sistem, ne, da se ravno med ta sistem že to pomudo ne, ga je povzdignal ali karkoli. Uh, to je ena stvar, tale začeti uh, pri sebi. Samo tem tudi to odkrivanje gnilega kapitalizma v nas samih. Ne. Mislim, da smo pravzaprav vsi mi osišče ali pa turišče, ne, tega, kar se imenuje uh, mikroblast v kapitalizmu. Ne. Mislim, da pravi temu biopolitike, um, ki so različni, se pravi, od lifestyla, od ustrezanja, od sledenja nekim normativom uh, do samocenzure in tako naprej. Tako da, to je drugi moment, se pravi, to razbijanje uh, lastnega kapitalizma. In, Bila zanimivo je, da imamo, da tu ne rabimo so vse sam sem tako pričam, neče se nove, da ne. Imamo kar neke praks, ki, ki so nam lahko vzorne. Lečim, sam sem tudi dokaj obseren z idejo partizanstva. Um, sicer ne je partizanstvo, kot se ga gre, radna uh, zgodovina, ki pravzaprav razen dogodko, uh, ne zna, ne zmore, oziroma, se, da ni primeren čas, Uh, povzeti nekega, da ne se temu reklo, uh, duha, časa, tovarištva, um, tako da sem se sam v nekem trenutku zakopal v te dnevnike od uh, od uh, Bral sem sem fascinacije ta se res z uh, določenimi partizanskimi veljaki, duhom časa in tako naprej. In se mi zdi, da se da, vsi vemo, kot zbikova izkušnja je pod tem seveda tragična, ne, ampak se mi zdi, da ravno to je povanta, človek je verjel v to, ne, pač se pa v to smeri steklo, ker so uh, bile razmere, zarej takšnih in drugačnih razlogov seveda takoj po vojni drugače začela se strukturila to blast, uh, razlogi so različne, ja, nima sem se o tem govoriti. Ne. Tako da, hočeneč ja, imamo primer dobre prakse, ne, kot se temu reče evropsko, partizanstvo oziroma razno druga emancipatorna gibanja, ne. ne vem, za je nekaj obletnic Roze Luksemburga sem bral v, v dnevniku in tako naprej. Ok, se pravi, kje začeti? Mislim, da je treba za akcijo ravno to, ne tako banalno, ne? oziroma samo začeti treba pri sebi in če kaj, potem je treba upraviti uh, vedno znova kup debat na to temo, po mojem. če mislimo resno se nekaj stvari lotiti, ne? kup debat, uh, kdo uh, in zakaj, oziroma predvsem, kaj od tega pričakuje. Ne? ker zdaj uh, vsi imamo, mislim, da dok je dobro poštivane cenzure v glavi, da ne bomo same sebe v zos porivali, ne? Uh, Mogoče je boljše vprašanje, kaj pa od tega pričakujemo, kar počnemo. Um, ok, pri akciji mogoče sam še tole nakratko, um, umetniška pa politična, torej, ki mislim, da so, zdaj, da so možna polje, da se da delovati pa apsolutno se kaj dosti ne, dogaja, ne V umetniškem smislu v zadnjem času pač mi je spelo zdaj dobiti tole knjigo o dadaizmu. Že odprej sem no, zapresežen fan listov in ostalih zgodovinskih avantgard. In sem je v nekem trenutku, zdaj, ko sem bral to postalo vprašanje, da imamo pravzaprav identično situacijo, kot je identično, recimo, no, kot je Situacija po svetovni vojni sopravi. pravi. Imamo razpad sistema, imamo spostavitev ali, ali spostavljanje vojaških diktatur, vojaških oblasti, imamo novo pregruba, pregrupacijo kapitala. Da Imamo vse pogoje, da imamo, da bi se zgodila neka radikalna umetniška akcija ali umetniško gibanje, kot se, se zgodila, ne, ne vem, ddeizem že v času okay, to na vojne, nadrealizem, eh, kasneje v dvajsetih. In eh, se mi je postavljalo vprašanje, zakaj se to ne zgodi. Ne? Smo v času permanentne vojne, permanentne krize, eh, permanentne izgube, eh, vrednotne nazadnje, permanentnega vsega zla. Eh, še, še več stam verjam, da je to zlo, o katerim, govorim, popolnoma evidentno vidno je. Vse nam je jasno, ne? če ne druga, vsak ima za eten kup knjig, ki je verjetno ki ravno o tem, ne? vsak dan lahko pogledaš, Aha, ne. vse že vemo, obene pa ni, ne? ni radikalne umetniške akcije, uh, uh, kljub temu, da imamo vse v našem lokalnem kontekstu, kup možnosti, imamo kulturne eksplozijo, ne? Uh, ki jo uh, pridiga uh, Župan Kandleb, zanimivo da je bilo zapravo kaj več ne zna povedati, uh, o kulturi, razen da gre za največji Studi. projekt, zgodovinski projekt in da bo to kulturna ekskluziva, um, kar je odličen nastavek, ne? da se kulturno razstreščimo ali da ne nazadnjo kulturno razstrenimo ja. ali pa razstavimo. Ali pa si, si prirečen, Kaj umetniška terevizma? To je dobro vprašanje, ja. Na primer, pornografija ali to? Umetniška? Ne. se Po mojem, ne zaka. To je to je ko dostala v Mislim, se se se se nekaj stvari, stvari močno ker dogajajo pretomno, mislim na na, na ljube, o seksualnosti in, mislim, kot umetniška in... akcija radikalna. Ja, ja se za to se prej tudi govoril vsak posamez nekaj prispeva, ne, mislim kakov pol v tistem rej. Bod bod ne <laughs> sli počita seksualne revolucijo. Plan dovede gleda, <laughs> Se pravi kot neko soba, okay? kot seksualna revolucija. Pa, okay? soba kot neko reinterpretiranje svojega prostora, pa svoje vloge kot moški zelo... in, in in tako dalje, ne? je že ideja, da je pornografija nekaj novega, ne? Okay? Da, da je zero ena iz tega. Nikoli oni nevo... so ni, ni lahko vsak dela doma? O se jaz spomnim, je polografija vse stara, kot človeško zaledaj. Ja, jaz mislim, A, da pa. nekaj gore z definitivno ima prav. Mislim, jaz mislim, da se govori o te radikalnosti, v umetnosti, jaz mislim, da radikalnosti danes v umetnosti je tliko, da praktično sploh več ne vidimo. Ne? Enostavno smo postali otopeli naprej neke radikalnosti, če govorimo o te radikalnosti, ki jo primirajo že z 20 letih. V 20 letih je bila radikalnost dejansko radikalna, ker je prej ni bilo. Medtem, ko danes je pa dejansko že tako, pa umre kot temu, kar lahko rečemo radikalno, pa kar lahko registriramo kot radikalno, da enostavno zgubimo občutek, smo nami. In posledica, ne pač odgovor na ta radikalizem 20-ih je bil pač na nek način fašizem. Na neko srečo mislim, da, ker smo tak nam, ne, ja. si vse to prihranimo v današnjem času. Čeprav se pa, ja, če pa zelo strinjam s tem scenarijem, ki ga opisuješ, na dejansko 20-te leta zelo spominjajo v današnjem času. Ne? Že, ampak fašizem vse ne je bil vezan na na fascinacijo, ja, tehnologijo, Fašizem je bil, tako kot je bil ta radikalizem, nadrealističnih, ja. avantgarnih na refleks tistega časa, tako je bil fašizem, pač odziv na te neke ne, spremembe ja, v času. Ja, razlika, ne, sem se eno No, in danes, nadreal... tudi danes upažamo ne, neke nastavke. Na podoben način, kot sem rekel, da smo nam, napram te umetniški radikalnosti, uh, imamo po drugi strani spet ta podobna gibanja, ki zelo spominjajo na fašizem, ampak se srečo se pravim spet na nek način podobnih, uh, podobnem okolju, kot ta radikalnost, ki praviš, ti ne vidiš, ne. No, ok, so, najsak vseeno sem imel v mislih vseeno tisto, čemu odpravimo pravimo, ne, le, to pravim, pojem, levičarski, uh, levičarska akcija, ne, se pravi, nekaj, kar ima predstave v bočnem svetu, ne, okay. v smislu nekih, korporativnih ja. vrednot. Poh, če ne, vsem, gledamo z napačne perspektive, ali pa z napačnim vrečenine. No, ampak potem, če ugotavljamo, da pravzaprav imamo radikalno umetnost, pa da je več ne vidimo, se pravi, da nima učinka, ne, ne pozabimo, da, da so zgodovinske avangarde so imele učinek, ne, no, bile so nismo politične. Nismo že veli v tistem času, da težko vemo, in mi so, ja, so, so no. stvari spremljamo iz neke zgodovinske perspektive. Ne? To se strinjam, ampak. To je bil zelo mali, bom rekel, res, učinek je imel uh, zlitega, ker bil so maš informacije od ljudi, ki so ta učinek nekako obserbira. To pa so bolj na meni bili nekaj veste elita. Ne? In ta elita je bila tista, ki danes dajo očutek, da takrat v istem obdobju je bilo to vse prisotno. Ne? <totototik> takrat je bila informacija dosti bolj pod kontrolo, bi rekel. Ne? So to so ljudje, ki so to dojeli, to radikalnost so bili elita, so bili manjhni del družbe, ne? Ne, pa, ne pa popularna družba, pa masa, ne? to, kar v bistvu danes imamo dostop. Ne? In mogoče samo, če še samo to povdarim, e, jaz vidim, da današnja doba, za mene je današnja doba in pa to, kar se dogaja v današnji družbi, revolucionarno. In zdaj ravno hecno, ker ravno v tem času, mar recimo, pač v BBC, jaz bo spremljam, pa to ravno tam mesec, marec, je posvečen internetu in pa njegovim učinkom. Ne? E, In tam v, bistvu v teh nekih svojih poročilih analizah in tako dalje je ugotavljajo. Ta revolucija kot je v bistvu internet, se pravi to, kar doživljamo nekako zadnjih 20 let, rečemo temu 30, če govorimo še o tej pred World Wide Web, zadnjih 20 let je v bistvu primerljiva samo še za, pač zgodovinsko, recimo z iznajdbo tiskalnega stroja. Ne. In uh, ta revolucija je polna, v bistvu nek način ti tudi na to, zakaj dejansko ni teh radikalnih gimena in za to, sem rekel prej. Ne. Moramo gledati, mogoče z drugimi očmi z drugačne perspektive, ker je ta perspektiva se spremenila s tem, ko smo dejansko zamenjali uh, družbo dovesedna. Seveda, se prečujem. Mam... No, ampak potem še zmeraj imamo problem, ne. zakaj potem še govorimo o umetnosti? Tem je rečemo da je to kultura, da je način bivanja, imamo nov sistem, vse se ki smo postali, ne? potem umetnosti narabimo, vkini mojo. Ne? Potem je tudi <coughs> za nas, v bistvu, sami sebi lažemo, če v nje karkoli še vidimo oziroma želimo videti. Ne? Če pravimo, da več nima funkcije. <sum> se če ne more imeti no, razne funkcije. Dekor, dekorativne funk... ne dekorativne estetske. Okay, estetske funkcije. Ne dekorativne, funkcije. Jaz se vseeno moram več, da umetnost, ločem od kulture, Zame je umetnost, se tega težko izražem. Ne, mislim, da če kultura afirmira družbeno stanje, bi rekel, potem umetnost definitivno prelamlja, ne. Na tak način vedo. umetnost reže, ne. Bi A, to je zame kazalnik umetnosti, na nek način, seveda zdaj lahko debatiramo, kaj reže, kaj ne reže, ne. Ampak okej, okay, tu nekje, ne. In imamo res zadnji čas problem, ker se načeloma strinjam s to vrstno ampak potem ugotavljam, da smo v času, ko je pravzaprav nujno, da ne bomo sami sebe, sebe lagali oziroma pričakovali v polju, ki ga več ni, da rečemo, ok, ne? nimamo več tega stebra, ki stopa, se je zljiv, se je prevrnil, postali smo množični potrošniki, bla bla, bla, ukinimo umetnost. kar huda je huda. Zakaj? zaradi tega, ker smo toliko uh, speljani v to neko vpolnima, utopično sceno, kjer konstantno izražimo svoj individualnost, kjer je to neka norma, da, da moreš da početi, če početi pred ljudi. Problem je, je kaj je to norma sploh nastaviti neko skupino, ki so ne bojo. Ne? Uh, ki je, naprimer, um, Ima podobne izrazite. Moja pač stvar pa možnosti, diban, je, da v tej kartikalnosti, pa v možnosti, da se gibanje več ne tvori na tak način, kot so se včasih. Uh, Jaz mislim, da je v osnovi minuto je dosti na polju, in na polju vrednosti, da se ti mali prebojala, da postane na resni način. No, ampak, kako se reče, da ni možnosti. Ne. Tradicionalna predstava skupine je se spremljela kot Tuna, toliko, toliko politične moči, ravno zaradi tega, ker ostajajo pri tri manjših skupinah, pri družbi prija, treh prijateljih, ki toliko. se na primer, se pač nas dogaja, ne, ki grejo in počnejo neke svoje stvari. Ne, no. ne nastajajo več močne gibanja, in ja. imajo teh zaznavnosti, o kateri sem prej ne. Ja, pardon. samo, o čem te govora? O govorimo o tem? o tem, da nimamo zavedanje, kaj se dogaja. Ker, v bistvu no, imamo zdaj imamo, paradoks, da imamo internet, ne, ki bi nam najbolje omogoča ravno tole združevanje. Imamo ne na fizični prostore, kot je pekarne, uh, imamo neke ideje, imamo celo tistega drugega na občini, ne, ki bolj evidentno, a dio ne bi mogel biti. Kaj še ramo potem, da se zgodi? Ne? To se zgodi, da Ča, čak, ne, ne, se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, se zgodi, da se zgodi, da se se zgodi, da se se zgodi, da se zgodi, da se se da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se zgodi, da se Bivamo sam, in sploh zadnječe. To bi biti počitu, ki pride pod, ene, ja, pod ene, se zmenimo, kaj se lahko kadele Da tak, ravno da zakon, tudi tukaj, ki ga ne bi bilo treba, ja. se mi zdi, da... <laughs> Nesim, krat, zem, da zakaj temu praviš kadeilski zakon? Zakaj temu ne rečeš upoštevanja tiste, ki nekadi... Ja, te pa bi mogla najprej biti ena, ena diskusija. Jaz mi prašal, ja. da pa spotiči... In smo Ja, jaz bi šel povrat. ne bi rekel, da spoti, či Ne ja, kre. sam ušao, ja, sam ušao. Ne, ne, čuj mi. Ok, <laughs> to sam... <laughs> <laughs> <Zlo -demokratično>, ne? <laughs> mam dođe kraje za kompletnega. <laughs> ja, jazk, mam zajednišanje. Od kada se se najmrši na očinu na očinu na očinu na To, teka, kada se ne se ne nekaj, kar bi se prevedila v konstantno ki bi vopočno zročbi neko spremembo bo doopazna in Zdaj, da, če to poveže na ki to da kaj. Kaj, kaj. Kaj, kaj je to da dola, ja. to samo um, en iz če umetnost tega ne zmore, kakor žeti, Ja, tako da, tako da, je, mogla, In, da je tudi neka mediška skupina, za katero bi pričrkoval, da bi to dozi mogla, ne more, kako je tudi, da ne more. Ne tega. Ubege za to, ker v očinju preberom na prvo ideje, uh, življenje pa teče, nekaj še se nakon odbeje. Ja. Mogoče sem zdelil, zakaj sem izbral umetnost, zato ker sam pač delam tu, ne, v eni strani, ker nam je pač to blizu, v drugi strani pa zato ker se nam zdi notri nekaj common sense-o, oziroma tudi ne common sense-o, nekaj veljesni razplaj, da je umetnost podje svoboda. To se govori, pa vemo, da ni. Pi-edino. No, recimo, ne. ampak da je po neki naravni definiciji, ne vem, kaj je naravna definicija, slabo se zdaj izražam, zavezano k temu. Uh, Zanima me, zakaj se tu ne zgodi. Ne. Da bi jaz sprašal nekaj, ali se res ne zgodi? Tukaj smo ne zdaj samega sebe v, na, na samotni steber, ker dejansko ne poznam tega, ampak, če je zdaj 19. leta, z, z Levom Nikolajevičem, z Čodrovom, z onim z Zolajem in, in tak naprej. Že zamamo pri nas eh, okrog 1. svetovne vojne, moderna, Cankarja, Keteja, eh, Župančiča in tak naprej, ali imamo danes, kjer koli na svetu, literate, ki bi na tem nivoju današnjo sedanjo družbi na ta način napisovali? Če vi to veste Na kakšnem nivoju je to? Na nivoju, ki je še danes razumil. Zdaj pa na nivoju, da današnjo družbo upisuje tako, da bojo tudi čez sto let vedeli, kakšna je ta današnja družba bila. A mislite, da ni se več pisni nekaj? Ne, ne, ne, ne, ne. Jaz šal, vzrekel, da se postavlja na samotni steber, ker ne poznam trenutnih razmerov literaturi. Vi se bavite, vsaj nekateri z umetnostjo, literatura je umetnost, ali mi lahko tukaj kaj več poveste. Potem imamo pa še eno zadevo, zraven upravljanje. Uprava. Ti si prej omenjal, da se mi, mi, govorim, mi za cel svet, podobne skupine kot smo mi s takšnimi odračni milagnjeni, v bistvu smo za to da, če nismo od doma dovolj domo situirani, da lahko preživimo, moramo podrejati za to, da nekje dobimo neki cvenk. Ampak obstaja še ena, še en zelo močan, zelo močno orodlje, ne vem, lahko rečemo oblasti um, ali nekih, kaj sem, česa, eh, ki velja delnot, ali bo včeroti tudi za umetnost. Ne samo, da te ne financirajo, ampak da te enostavno ignorirajo. Konkretno, to je tvoj prijatelj ljudi, da iz je iz Novčara razložil, vrutko eh, eh, Ne, ne, torej moj prijatelj, krobotki. Prognosti, bahuni. Prognosti, bahuni in O njih se danes več ne govori, ne v osnovni šoli, ne v srednji šoli, en na faksu. Njihove ideje so preveč varne in se zanemarijo. Če se omenjajo se omenja tisti del minovega gibanja, ki je dejansko izvajala tretate. anarhizma pre omenjeni, s tem, da je bil uh, bagunin najbolj uh, se ne omenjajo. O teorijah se ne govori. In enako vedaj tudi zdaj. Tudi, če hočemo, Uh, jaz ne bom zdaj trdil, da smo mi prezofijnih neki, neki, ne vem, družbeni in, in, in ne vem kaj vse, ampak dejstvo je, da se raz tisto, kaj mi sami vluko in težavo spravimo v javnost, ne dolč, ali ta javnost to spoko, uh, gleda ali ne, uh, ona se ne piše, ona se ne govori. Mi nekaj povabimo novinarje edino in kaj to srežemo, enkrat na deleti, de nekako nekdo polije zloče kakavo. In to je vse. In to je en novinar. Jaz pa to sumiš kot atentac. <laughs> ja. Da hočem povedati, eh, mi smo ignorirani. Mi smo če, gansko če? sami seti, da meni smo potem, tako se ti prirekel, nekaj smislu, če zadovoljni, ker nam pač paša, da se dobivamo, da nismo nekaj muzeti. Ne? Ampak eh, hočem ti povedati, ni zadovoljstvo samo to, da nam ne dajo odmara, neki si ti če dobiš, tu pa tam vsake dva tedna. Ni toliko, da ne cedeš. Ampak to je to ni vse. Ne? Razumeš? Maš za, imaš nekaj, rekli ti nudijo, gretje ti nudijo, neki obliki, celo kako nakazilo, da bi šel tam, ne? kar ni dovolj za mene osebno, kaj še je za tako razumno, ampak ni važno, da Sam potem se pa s in se te reči, ki kjer ne omenja. In mislim, da mi nismo edinstveni v tem. Ne? Rok, ti si rok. Kaj pa mi vemo iz cajt, iz televizije o rogu? Razen to, da se tam nekak bolijo, da jih ne mi ubrni. Kaj pa vdela, da mene. ne ve. Dejansko, jaz moram povedati ne v dnevniku, ne v delu, ne v... Dnevniku, ne v, dnevniku, ne v, v, v Včasih večer, nikjer se ne piše, kaj o tem, ali o televiziji, ki gleda bolj malo, kot kor jo, kaj tam se je pravzaprav dogaja. Kakšne ideje se rojevajo, kakšna kultura, kakšna umetnost, kaj sploh gledajo Meteljkova isto. Ja, ne, ne razumem tvojega vprašanja, oziroma tvoje tvoj dileme. Inoranca takih dogajen je ravno tako močno orodje kot prejtiski zaradi narega. To, to je jasno, ampak to je... Naj, naj, naj. Meni se zdi to popolnoma samomevno in to jemljem celo kot dejstvo. Zdi se mi, da to, o čemer se pač treba pogovarjati, je ravno na kakšen način to obiti oziroma preseči. Sam, vem, da, sam to še ja, dodam. Sam vem, da se mi zdi zelo pomembno pri vseh stvarih, ki jih Počnemo, ali pa, ki so neke vrste gibanja, govorim recimo, bolj o svojih projektih, ki želijo biti umetniški, je, da jih je treba uh, redno razpuščati in na novo oblikovati. V trenutku, ko nekaj postane samo umevno oz. Uh, nič slabega ne želim zdaj povedati, recimo, tudi tudi za fini ljubimci, ko nastane nek način delovanja pekarna, recimo, ne, ki je geto štacioniran sredi mesta, ki se mu da nekaj denarja, ne, In, kjer se ve, da imajo opaziti v bistvu na policiji, ne? policija imajo nas blazno radi. Ne? Oni tukaj ne vidijo nobenega problema. Meni je bilo blazno rodno, da sem bil jaz do nas samih bolj kritičen, kot je bil komandir in policijsko postaje tabor. Še pol ko sem skužal, ko sem šel ven, do v bistvu njim to blazno ostreza. majo nas vnotraj štirih sten, nadzorujejo populacije, vejo, kaj se dogaja, vsake toliko, vletijo. Drugače bi jih imeli po parkih, drugače bi se mladina v končni fazi albi težila, ki je zune, tu vse teži znotraj štirih sten, recimo če ga pijejo, albi kadila, se zakajala, ali pa se v končni fazi po kakšnih blokovskih kliteh radikalizirala, ker ne bi imela placa. Tu pa je plac, tu lahko pride vsi svoje frustracije izživeti, samih izživljam recimo na odru, ne, z nastopi. glej, Supersisteme je spostavljen, nekaj denara se da, vsako leto sicer manj, ampak z mi preživimo, ne preživimo še več programa naredimo z manj denarja. Ne? Veš, vse, Ker smo kreativni, sem kreativni in ki seveda razumemo, da za umetnost ni denarja, smo prišli, vse štima, idealen sistem je spostavljen. Zato je zdaj vprašanje ravno to, se strinjam za začasnimi prostori. Po drugi strani pa treba prostore držati po roku, ne, Ker tukaj, ko jih ne bomo imeli, ne bomo imeli česar, ne? ne, se domišlja, da bi kdorkoli dola v prostor, spet ga bo treba zasesti ali pa ne. ne? Uh, ignoranca medijev, seveda, dajmo furat drug medij, vse jih imamo, ne, vse jih furamo, druge medije, dajmo ideje, ja, ampak ja, problem, glavni problem se, pa mogoče bistven, do katerega smo za končno prišli je to, na kak način se te inicijative povezujejo v nekaj konkretnega. To je zame problem. Tudi znotraj recimo našega zavoda imamo kar nekaj inicijativ in moja glavni problem ali pa želelje, je na kak način to povezati v nekaj konkretnega, ne? uh, v konkretnega v smislu, da, da bo relevanten akter uh, in da bo nekaj jasne učinke v javnosti lahko dobil, ne, Zdaj, nam je na nek način uspelo s tem, ko se pekarna ni selila. Ne? To je bila po dolgem čast neka akcija javna, pridobili smo neko publiciteto v jih In zdaj hecno, da malo medijski twist, enkrat recimo mene kot predstavnika, pač zavod po funkciji, klič praktično za vsako stvar. Zdaj oni vejo, da smo mi proti župano, ne. In smo v mašineriji. In moja dilema, ki se je spostavlja, je, zmeraj pričakuje od mene, da bom proti. Ne, ko jih vprašam, ok, zakaj pa gre, o čem bote pisali, ne? ja, to pa to, no, aha, in, kaj zdaj, ja, gotovo ste vi proti, po kakrem ključu smo proti, ne, se pravi, že ste nas postavili spet v neko funkcijo, ki jo upravljamo, gremo na televizijo, uh, grem na televizijo, uh, skušam prej od novinarke seveda dobit uh, iz sodišča, zanimajo me vprašanje, kak se želim pripraviti, pa če izkoristi čas, ki ga imam, ne, ne želim biti naiven, pa tam nekaj povedat, kaj je smiselno. Ja, pogovarjali se bomo, ne? o čem se bomo pogovarjali, ja o EPK-ju, kako se bomo pogovarjali, ne? kaj so istočnice, ja, no, nekdo bo za, nekdo pa bo proti, ne? Uh, In tu je, recimo moja dilema, vem, da je osebno točno to, ne, uh, ki je, recimo je odgovor, nato, ne, uh, se šele sploh pojaviti, ne, oziroma na kak način dozirati, da ne odigraš vloge dvornega nočka. Ne? V medijih malo ti tam navajo, ti si proti. Temo pravimo pluralizem in to je to. Ja, ampak mogoče treba obratno misliti, zakaj pa bi se morali pojavljati v medijih? Zakaj pa zapravo v medijih, ki nimajo neugredniške politike, ki so žuta štampa, ki se ne ukvarjajo, bom rekel, poglobljeno, ki niso sposobni neko temo peljati skozi deset številk, recimo, pa je Zakaj Zato je, krati stvarja javno gnenje. Zelo... Bi bil to interes. On... je Zelo da roza gra zloga, prezi omenja umetnost in njeno vlogo. Torej, umetnost ima vsakem primeru vlogo, ozima funkcijo eh, zadovoljitve težem umetnik. Umetnika. Če, ja, tistega kreatora, ki je to naredil, on je to hoče in mora narediti inferno. Če je to zakaj vredno, ali ne to njega v, v, v prvi fazi spoh ne zanima. Nekaj ne, tudi ne zanima. Ne govorimo o umetniku, ne govorimo o, o komercialnem umetnemu. No. <laughs> e, okay. Mislim, tisamo, ki je področilo da. Je da Ampak e, naslednja faza pa je, če si ti zadeju narediti samo za sebe, zato, ker si jo pač hrti narediti, Pač zdaj spet vemo, da je enako, je dobra, pa te ignorirajo, pa spet ne veš, da je dobra. Ali pa je za nič, in tako da ti to ignorirajo. Zdi se ampak je, spet od kritike v božnje, ok. Pač veš, da si ga šarobajlja. Ampak eh, problem pa je, da te lahko tudi ignorirajo. In se ti spet počutiš lahko kot šarobajlja, čeprav to nisi. Moja paanta, veš, ravno ni v tem, da te nekdo prepozna ali pa ignorira. Sploh se mi zdi, uh, tako kot sam želim v to stopati, ali pa se vse pripličujem, je, da je to popolnoma nepomembno. Najna ne? Ne zadnji interpretirajte obitok nekdo, ki je posrednik, ki je v funkciji nečisa. Zanima me direktni stik. Ne? In če kaj, recimo, na primeru umetnosti, če kaj lahko dosežem je to, ko kričim z vodra, je, da se nekdo v tem, prepozna, ampak prepoznam se ravno zaradi tega, ker nekaj ga ne ga nagovarjam verbalno z nekim sporočilom, ker ga fizično nagovarjam. Ja, ok, seveda. Uh, ampak predvidevam pač, da bo, bo to prišlo vse dva človeka, ne 50, pa da bo recimo vse enemu to všeč in veš, hoče reči, z ustrajnim delom, z ustrajnim angažmajem se pač ta krok nekih ljudi ki podobno mislijo in ki so na zadnje lahko tisti naboj, ki mu bom bomo rekli na neki drugi stopnji gibanje, ne, se vzpostavlja, ne, ne bo se vzpostavljalo preko medijev, to je po mojem tvara, ne sploh ne preko večera, ne bo se spostavljalo preko interneta, ker je virtualna skupnost, ki nima, ki sploh ne nazadnje. Po mojem, če so ti ljudje, ki so virtualni friendly srečajo v fizičnem prostoru, se nima kaj zapovedati, ne. ker je čisto drugi, drugi registri, komunikacije so, pa tam pač pišeš, oziroma se ne vidiš, ne vem, kaj vse. ne. Teda, po mojem, ravno tu, tu je ta možnost, ki pa je vsi, mislim, da premalo izkoristujamo, to je tak samo kritika. Ne. Mi smo sicer začeli s tem, da, začenjamo, da bi radi začeli eno povezovati, in mislim, da je ravno to, če imamo zdaj tu vse, vidim tri ali pa štiri različne inicijative, ne? danes so tole zbrane ne? in vprašanje, kaj lahko naredimo skupaj. Ne? Ker tudi to, to še nisem povedal, ne? na nek način se samo umeno nam zdi, da dela vsak svoje projekte. Ne? Cel sistem, znotraj kterega živimo, je sistem projektov, projektnega dela. Ne? Za kontinuirano delovanje sploh ne moreš dobiti sredstvo. Praktično tudi, zanimivo, ne razmišljam o tem, da bi kontinuirano nekaj razvijali. Ne? Projektno delamo, pa če dobiš denar, pa ga narediš, oziroma nekaj narediš, tudi če nimaš denarja, zato ker imaš to projekt imaš pod kontrolo. Zem, zem, čista ja. to je tega, zato mislim vpraša, pa tega. Kaj? Zdaj, jaz vem, da v časih, če si bil društvo, si nekje, če si bil prezdanj, da je stiljeno, kot društvo, si skoraj automatsko nekaj dnev države dobiš. Kako je automatsko? Automatsko. Ne. <laughs> Mi smo imeli, recimo gov društva. je športna dne, zveza dala, takrat so bili pa potem tolari. To je dala komunizem še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 Mogoče, izpade, kot da se na celi nekaj cajpest ali kot da imaš neke velike brato za zadej, ki vse vpletoje, pa niti vas ali nas ignorirajo. Ne zdi, da če gledaš s večera, mogoče da se preč nije, ne? še vedno. Ampak oni bistu v logiko ne nekih stvari, ki veljajo. Naprimer, če bomo to objavili v obrano, če bomo objavili kar ni ljudi, za zanima. To je po mojem mjeta. Ja. No, da Oni ne razmišljajo v nekem delu, ja, ampak ni to celotna zgodba, neka ignorantska. Ne? Nekoč je bil večerao rubrika, ki jo, Gregor, ti zelo dobro poznaš pa pod Medvojem, da tudi v Stali, Smeri razvoja, ki je bila enkrat na teden, mislim, da v Pondelkih. In je bila Dina, bom rekel, ena taka, bom rekel, namenja na nekim subkulturem in tako dalje. In lepo je pač videti, to se si sicer bolj izvezek bolj spoznal kot jaz, ampak tudi nekaj stvari sem sprejbal, Kaj recimo se večelo tretira kot kultura? Mislim, zdaj sam večer je verjetno ena taka zadeva, o kateri bi se v Maliboru itak. trebalo pogovarjati zelo na glas. Ne? Ker kot lokalni, ne bolj brani časopis, ki... Uh, se razumem, da treba pač imeti neko urednikovanje in pa stvari nekako dati nekaj starim in drugim ne, mislim, to je na nek način logično, ker se tega dejansko ni možno povedi, po danes, ko se tako stvari nekako dogaja. Ampak eno uh, kot lokalni časopis, ki te svoje lokalnosti bom rekel, ne daje ali pa bom rekel zelo selektivno reče temo, kaj je lokalno, ne? se pravi, da dejansko favorizira naprej izbrane ali pa neke osebne interese in tako Tu bi že zdanje pričakoval, da bi bila neke javne inicijative glasnik dej tega, To no, je, Problem je v tem, dače gleda polomiki, pač kem, kaj se prodaja, Nih ne zanima po mojem, kaj je lokalno, ali kaj je to. Nih nike ne zanima. Nih nite ne kaj ljudi zanima. Oni pišejo, ne samo oni, to nide. To je možno. Možda je, zanima. da sami producirajo nekaj zgodbe, ki se bolj dobro prodajo. Zdaj, kateri mislijo, da ljudi ne zanimajo in ne objavljajo, zgodaj, mislijo, da jih zanima in njih objavijo. Njih zanima reklame. Ne Ta spravi verja na logika. Ja, ne. ampak, mislim, ne vem, če lahko ti, ne vem, greš proti sistemu, proti oblasti, ali kom brez ljudi, v so ljudje, je nam To smo hoto povedati. se strinam. Sve se strinam. Samo na začetku povedal, očitno na začetku predavanja je povedal, da bi kreativci morali paziti, da uprava ne je oblasti. Ker pa je v vseh medijih na svetu rad, uh, uprava tista, ki ima oblast, E, nič drugače ni sedanjih medijih kot je bilo komunističnih. E, je pa sreda za tako da novina mora pisati tako, mu reče komercialni driv, ne tako kot, ko, ko, kot e, misli da je prav. E, tako je jaz brez medijev, Tak reko, fertig, tak je. Kaj si rekel, fertig, tak je. Fertig, tak je, ni dobače. Ajde. Nekaj krat nisi objavljen, da si No, ampak to bi se ti si bil v Ne, ne, je. Še vedno A Še Še minut, ali je. Da bi dosti več. Kaj če bi? Če bi Zofijin imel glas v glas eno predalje. V glas? Ja. Mislim, da bi bilo metisko pokrito. A ne, mislim... Nekaj več bi bilo, Nekr... ampak ne bi od Beška bočko povedal. Seveda, ja. Ni Seveda. metiska pokritost ni vse. Seveda, ja. Ne, ne, ne, ne. ne niste, nisem jaz na to mislu. Jaz, pa tudi nisem, jaz to samo ilustra, kot ilustrativno mislo. Začel sem s Bakuninom, zato, kjer sem jaz na tisto varijanto mislo ne na nas. neke stare prce neke stare prce ne ne ideje že ignorira ja, ja in so dobre ideje ne to bi, ne veš kako šveda da jih ne zanima, mislim, če ih ne poznaš če ne veš kaj bi se to pomenili kako je ideje na sploh se ignorira jaz ne trdim, da so da da to je ne znam ja to kulturni fakt se so a tisti ki so Ideje se ne, ne, ne dru, družno-slovne ideje, ne politične ideje, kvalitetne, se ne distribuirajo, ne, ne grejo javno. To se zelo strinja. So, kaj je to pomeni? Mislim, to je to, to dobju te scene, je tukaj, kjer sedimo pa ne. s drugim pogovarjamo. Jaz sebe ne kre... držim na tem nivoju, e, da v mene povedo. Akcija, da v to je ta vodobnost mnenja. Ne? Vsi vse vemo, vse se lahko lepo vsedemo, pa pogovarjamo, pa smo ful pametni, pa vemo, kaj je na večero narobe z, z rubriko kultura, pa vemo, kaj je na delu s tem, pa na dnevniku zvonim, pa kaj je narobe naprimer, na cesti, pa blokih, pa ulicah po šola. In kaj, kaj smo naredili dalje od tega? Mislim, govorimo o akciji, ne? Vsi smo šli srečni dobro? domov, česme. ker smo imeli vsaki malo en mnenje. Ja, živimo v dobi mnenji. Izpovedali smo vse in potešeni smo, ne? Dobre dni potešeni. To je to, to je, to je, to je, hoče imeti prav. To se ne zdi zlo, ne? Ne tako plaksa za vas. Da ne preidemo pod te potešenosti, kjer se vsi lepo pametno pogovarjamo do tega, da gremo pa konkretno. Da gremo na primer na ulico, pa rečemo, ne? Za Zajmomo šli. Zajmomo na, na ulico. Zajmomo šli, ako smo no vse mene izpovedali, izpovedali, ne? Mislim, iz, Iz tega se tvori akcija, neka konkretna akcija, ki ima nek družbeni klju, ne iz tega, da prijaviš razpis, pa ne vem, deno izvedeš, da greš na ulico, da, prije no, da greš na ulico, en segment, da, ja. greš, da gre en človek na ulico, pa drugega zanima, kaj ima ta zanjiva, da postoji ta dva, da je tretjem zanjivo, da je dva. To se pa ti samo ima da da v je problem. Problem je v tem, da tu sedimo. Ne onedel in individualizacije in sicer neko drugo, drugo ime partikularnost, Ker se ne vidi, kde je problem, ker nima moči, da je poli, da je politična, da manj ne, politična. Ni, ni moramo ne, ne. ne začenja, ne? V bistvu se ne začenja. za se začne, pa se prav... Ja, no, se pravim, to, pa ena strani nima kontinuitete, ne? S drugih pa se ne začenja. Zdaj je tudi čisto dva na ulici. Ne. Nekaj čas je bil on, ki je imel tisto tablo, za koliko denarja so me opeharli. Kaj znam? Res? Mre? Dajte. Štiri prezent. In... Se mi Mi Zakoliko milijonov. Mislim, da je taj ki je bil ravno namenjen neke merve preverbi tega nekega družbenega stanja, kako se je končalo, no, misli, se še, še ni končalo, ampak v uh, uh, bistvu smo bili celo presenečeni, kako v kak bistvu nezainteresirani se ljudje do takih stvari, da jaz, Čeprav smo seveda pričakovali zelo pesimistično vse skupaj, uh, nismo nekako bili preveč optimistični. Uh, Ne? Pač, se mi smo bolj samo, tam smo nekako glede tega komunicirali, pa to je zvala, ampak vseeno. Ljudem se to zdi kot cirkus. Ne? Ampak to je ravno posledica neke situacije, ki se strinja, je stanje naše družbe, ne? ni stanje pač, neko... Ja, um... Gle je še eno, saj tam glede polonca. Jaz sem bil dvakrat ja v Ljubljani, ker me on je on rast v Zemze, na napodih sindikajnih veselicah. Tako si narej, pa. Pažiš. Uh, na preševljarem trgu se je dejansko zbralo najmanj 10-15 tisov sindikalistov. Okay. Kje? Na preševljarem trgu. Uh, Ampak bila je sobota. Koga zanima sobota? Uh, ko smo šli pa čez delavnik, dobesedno pred vlado demonstrirati, se je pa 50 tisti, ki smo se lahko prigošljili v delavni kruid. Ker si delanec ne upa zapustiti za nekaj urmaš, niti ljubljanski ne, kaj še nekakje izvedenja, ali pa Marijgora, ali pa Skočevja, da bo za on za cel dan pusto službo, pa se šel da leti ljubljana pred vlado, mu pa pride, da bo pa ga čaka knjiga, sedi nor. Ne gre. V soboto, ko baš ti prosto soboto, vzameš svoj proste čas, da zameš transparent in se greš v dve prograni, da hočiš povrčo. to te mora nekdo organizirati. Ja, Dobro, to tako ta gredno ne mora nekdo organizirati. No, že, že, ampak te je. se mora, ne? Ve, samo ja. verjetno individualno, samo inicijativno obomen. No, Nojno no, je, organizacije ne boš ti dolgo 15-a vodnje, No, no, razumem, ne, ne? že že. Pa, hočem, že bila je Sobota zato, ker Sobota so pač ni bila dedalna in so ljudi lako žli. In so pač brejški, kaj se ime fajn zdelo, da se, tako te rekel Gregor, da se <glede> na odru, izživiš, pa smo se, smo se, smo se. To je, to če ima, to je divanje, se dobeni, če ne je bilo tega, imeli to slučaj. Pa se jaz težim tam. Divanje, to je, zdaj, ne več to je akcija, to je uspela akcija. Kaj je uspela? No, kaj ga odpadem do No, pa neki efekt. Mislim, te, Vse, je, da mi se pa plače začas, po maj Zato se jih pozdaje. Zdaj... <laughs> zdaj je, če, ...če niso in se povsem, mislim, kako so presnice, kjer že iščemo kaj opcijo. Jaz menim, presnice so edino v vlasnih Jaz mislim, da nas tečer lahko ogromno navčil teh storij. Ne, ne. Da, pa da, da mora resno razpravljati. Zeloško, gledano so edino gibane, v vlasnih glibane in vseh mora nič na televizijo, On je edini, ki lahko grozi, to pomeni, da sama opcija, ne pa si ti rekla, da uh, ne gre za to, uh, ne, da bi zdaj tam nekaj prišel, pa nekaj prav, da bo za to recimo da kot si ga ti omenil. On je že samo s tem, da so tam, govorijo, reko uh, lahko gre vse v ničem, ko je na televiziji, uh, kar pove, da uh, je to še tisto, kar bo še Da, nisem te reformi že prišle, teda tu imaš pred uskajšen primer akcije, ima kar je problem, če se pripogovarjamo, zakaj uh, sedu v teh naši okoli na uh, te sceni uh, vredna se kakšnega vrnoje zgodi, zakaj se izgovisal nekaj na rešanju? Jaz nisem razgovoru, zakaj se pred tisti, ki imajo no. res pravico se in, in, in, in razlog iti na cesto, eh? Je ogromno organizacij organizacije in ogromno premislnika, da ti lahko si privoščijo. Je pa to še v času, ko dejansko res malo razlog. Ja. Se ne, pravi, ne, razlog je zelo močen, ne? Ja, jaz prijatelj nekaj prašal, ti si reko, da te pokliče, pa ti prašal, misli proti, pa tak, ne. za ona no, zameš to, kot neko babilo, da družba prišakuje pač od pekarna, pa od mladih, od nekih idealistov, od nekih aktivistov, pa tak, pač kritizirajo odločitve vlade, dejansko stanje in kaj takega in te vlade to budijo vlogo institucionalno, ker ni nekaj, Če pa biti Ja, pa mislim, mm. kaj če reče, ovi okay, imate pravico nas kritizirati, mi pričakujemo to od vas, da smo lahko boljše. A nekaj, znači, vlog, kje, kje je kaj vlako, Če peka, vladega, pa, pa Čekaj, se pravi, da ti misl, meniš, da bi naj bila naša vloga ta, da zadovolimo medijsko mašinerijo, Ne, okej, nek ne za medije, ampak kakor za medije je neka večja, recimo samo oblast, samo oblast, recimo samo oblast, recimo samo znak ne veče. Pa mogoče bi lahko izdalje, mogoče bi bilo pače videti, da nekdo kritiziral, pa da bi lahko bolje, pa da bi lahko bolje, da bi mogoče so naredili neke napake, da bi nekdo bolj ni kritiziral in zato ljudi pobljubno pač predlagali. Pa tega jasnega, to je dobra strategija, samo če to je dobro strategija, očetaj, očetaj, dejansko jasno ne vem tisti, ki so za mene v oblasti, če so mi tako če so tak zadovoljni mogoče sami opazajo da niso stvari idealne ampak ne radiu opoteben in zato iščejo neki socialni dialog z, z nekimi drugimi eksperimenti ne? ne. oni iščejo no, išče, samo države, da bodo svojo podobom države da na naslednjih volitvah spet zmagali ma ja to je stalo, to se mogoče pon z koncu bi radim Vre, to, da so stvari funkcionirali da so priljubljeni, O čem se, se je glej. Kdo so ti oblastniki? Ne da, ali, da ne, je ne, ne ne mogoče? Ne sprašujete, ne govori o mogoče. Je kangar takšno, ali ni kangar takšno? To je, ja, mislim, kaj se ne da interpretirati to, da se vpraša ja, kaj ste proti? kot neko vabilo temu, da se izrazi kritiko. Kot benevolence, gesto dobre volje ali ne, kaj papešči? Ne, ampak prav kot oni imajo potrebo pod vlobo, da nekdo upravi to. Ne. Ne. Ne. Ne. Zagreba, zakaj mi nekdo mora biti avtomatsko proti? Kaj pa, če si trednjal z neko zadevo? Kaj pa piše? Ma, tudi no, kandir kako pametno zadevo, da bi tudi to... Ja, lahko, lahko. Samo zdaj dejansko je, ne vem, <laughs> dosti, dosti zakritizirati in mogoče bi bilo fajn, da nekdo to upravi. Ne? če se noben novinar ne more izpostaviti, ker drugače bi izgubil službo, mogoče ne vem, more ne, ne morejo tako, pa to pa ono, ampak ena tega. Pa no, ampak zakaj pa bi potem naj mi to počeli? Ja, mislim, če se noben ne more, novinar mislim, se ne more, drugi se ne more... Če, če, če ne, ne a smo če, če, če ne sprača, ne, tako če. smo rekli, pa smo da poznamo vse tudi, ne, ne, ne, najbolj naprej, da je bilo zove, tudi tiste stare pozabrene, pa vse skupaj. Kritika je oče povzala. Mamo obljih sredstva, v rokah lahko naredimo eno pametno kritiko družbi, ki bi bila Ja, jaz, jaz se strinjam s tem, tudi razumem to, da mi ponudijo prostor, zmeraj kot neke vrste, uh, kako bi temu bi rekel, e, izziv in priložnost, da tam eksplodiram ne? In da pač povem, kaj mislim. Ne, šalim, se niti približno ne razumem, na način, kot razlagač. Tudi pozicija, ki jo pe pekarna Maja bila v nekem trenutku izburjena, vsiljena, v tem trenutku pa pač je zlo na meji, ne, ker se nam lahko zgodi to, da bomo postali pač dvorni norček neke mašinerije medijske mašinerije. Um, treba je po mojem gledati, kaj, kaj je v vzadju, ne interesa na televiziji. Vzadju interesa gotovo ni to, da nekdo nekaj pove, kar je smiselno ali pa nesmiselno. Vzadju je pač šov. Ne, tudi zato imaš enega, ki je za, pa enega, ki je proti. tudi za to, Zato ti je tako, ko ti vklopiš televizijo, vidiš, da debata jasno, kdo je za, kdo pa proti. Ker če bi za neko debato ali pa nekaj, ti ne bi bilo jasno, ne? Gledal bi, ne bi bil ti bilo jasno s prve, bi, aha, on, on govori, drugo govori. Ne? Ja, pač Možnosti, nevati, da je boljš, tak, da je ta kritika, neka pa malo, mislim, je zelo pomembno, da lahko nekaj, ne, ne, in uh, Če pa tudi... ni družbene kritike, ni debate, ja, ni, ne, ka... vse pozicije, ki so s strani teh uh, skupin celovni... na robu, so načeloma iz filja. samo red, družbene. In je res ne manjka, ampak je manjka, zelo tega Ma pa bolj te došla, ali kaj te pošliš, skozi, skozi, skozi isto govorim, ampak kaj zvega, Zdaj, zvega, zvega, zvega. Zvega, zakaj gibanja razpadajo, ker se skregajo ne? je na redu za novinarje razne stvari in peticije in noben novinar ga niti poohal ko govoriš o kritiki, realna, kvalitetna, znanstveno narejena družbena kritika ne? niti ni bila objavljena, niti ni bila podprta. Za koga sem boš potvoril? da nima Ti še bi danes, recimo, na da nas je, kako nas je deset? Zeli eno čutaro, pa šli sred centra mesta debatirati, pa si stole zraveni nesli, pa... No, misliš, da je bilo bolj ne, činkovito? Definitivno. Ne. Kaj pa, recimo, no, kaj pa če bi nas prijeli? Glej, ene čudake, ne? mislim, kar je verjetno, ne. ne? Ampak, veš, ostaješ snotraj iz tih krog, Razum, ne. ne? se čudimo, kako to, da ni neke prepoznavne, breakthrough umetnosti več. Ne? Zato, ker ostaja tisto malo ljudi, ki nekaj misli na dober način, nekaj, yeah. kar bi lahko postalo vplivno znotraj teh samo zadovoljnih Pa za tu problematiko. Ti, ko se spostaviš tako pozicijo, recimo greš javni prostor in pa svojo neko kritiko nezadovoljstvo postaviš v to javnost, ampak imaš tu medije, ki pa forsirajo ali bom rekel, sporočajo to informacijo potem javnosti in oni te označijo kot nekoga, ki ne vem, a veš, bom rekel tak zlobri preprosto čudaka, ne? nekega čudaka. Skratka, tako, ko se spostaviš kot nek element uh, subkulture ali pa neke kulture, uh, dobiš svojo mesto in kot tak sve, nisi več faktor uh, sem, tako, Dobi svojo pozicijo ne? in recimo nam mislim, vse, ne samo nam, to v bistvu počnejo mediji in pa javnost, ne spriši, nasplošno, maj, kompletno. Uh, Tako, ko dejansko postaneš profiliran, recimo, v temo pekarna, profilirana. vsi rejo, pekarna lahko pekarne pričakujejo. To so neki troci, kritiki, to so neki zofini, ki uh, ne, vem, ne vem, če sploh kdo razmišlja. To je spet neke druge skupine, skakaj so zelo dobro opredalčkani. In če so opredalčkani, logično, so popolnoma neškodljivi. Ker če veš, kjer je predalček neke neke sode, oblasti, avtoriteti, nima kaj škoditi. Drugi primer je, in se bojim, da je to primer v omeranju, so pravno sindikati, ki seveda imajo še to neko tradicionalno vlogo. To je ne? masa, neka notna Masa, enotnost in pa ta neka skupnost, skupnost in pač način mišljenja sve danes v tem času, o katerim sem prej govoril, interneta in teh stvari, sveda je prvi, ki zgubla na teže. Pa ne samo zaradi tega, da bo ta sindikalni boja zgubo, ampak sve prihajajo tudi neki drugi mehanizmi, ki ga prav tako diskvalificirajo. Ampak on ima težo ravno za tega, ker ima za sabo, ne vem, pol milijona ljudi. Ne. In sve njega se zaradi tega tudi še bojijo. Uh, nekoga, ki pa recimo predstavlja neko subkulturno organizacijo, ki je tam nekaj spodaj v nekem predalu, seveda vsi delo, kdo je, mislim, da pač, je ok, ta je SNS, ta je red. Da, da, da. se ne strinja z samo tezo, samo za, sam, te za sam to. Jaz mislim, da se neče, da neče višče naprej. Ne, to je veš, kaj Apok, glede, se tam prebija, vidiš, kakšne so cene, kulture, da se jim pridružijo. Poglejte, kaj se dogaja. To, se pri nas zdaj dogaja, se dogajalo Veliki Britanije v Ameriki v začetku 80-ih let. Se pravi ta neko neoliberalna logika in tak dalje. In prva stvar, ki so v bistvu oni mogli narediti za to, da v bistvu so lahko neoliberalnost sploh skurali, je bilo, da so premagali tega edinega kritika v družbi, ki dejansko ima moč. To je pa delavstvo. In kaj so v bistvu naredili? Poglej se zgodovino, zgodovino velike Britanije. Počem reči, da begnasil je že, ampak tem, da je uh, to organizacija. Ima svoje finančne ima svojo. Delavci plačujejo za to. Ima no. bo... bo... bo... bo... svojo bo... struktura in je Po vedno več se na... distanciral od tega. Ne? Je... delavci To je problem s sindikatom. 70% je da, da, da se dek... priča, da ne maram reči, ne maram reči, ne maram reči, ne maram ne maram ne Mislim, da, to A, ampak, tako, da, oziroma, neč, da je to problem samo izboljstva, ampak družna struktura je taka, da je bi bilo na oziroma, da je bilo da je bilo da je bilo delati, da da je bilo da je Mislim, da bi, se mjegovče, je spad, je spadano, bete, s, misljamo, uh, vremen tudi spisala, tudi to in pa pa jaz mislim, ker prigoste samo odživati drejno moč. Ampak me zelo vesel, da danes Gregor najchal to zadevo, ker to je dejansko zadeva. Mislim, cel verjetno razumeš, ja, da se v bistvu s tem verjetno ukvarjamo, bo manci jaz bi to razdodal, zato ko imamo primer sindikata, vse sindikati niso padli z neba, ne. V nekem trenutku se je pač neka skupina na začetku formirala, ne? ki so bili aktivisti, ki so dosti delali na terenu ne? in ki za kar se še prej, ti si omeno, ne vem, če namerno ali nenamerno, ne namerno, če se nekaj stvari resno lotejo vem, da o tem pač dosti debatiramo v Zavdu, že to idejo prostega časa pa zaposlitve moramo krepko premisliti, ne? o čem se zdaj pogovarjamo, tako kot mi prav funkcioniramo, delujemo ni več to služba, ni prostega časa. Ne. To dvoje se staplja, oziroma karkoli se že dogaja, postaja nekaj novega. Ne. To je treba in ravno te stvari pa mora vsak posanjeznik premisliti, ne, koliko jih lahko. Ampak jaz vidim, najbolj neizkoriščen potencial pa res vidim v tem, da obstaja kar nekaj inicijativ, ki pa skupaj netvorijo neko, ne vem, Marko Brexel tem pravil, udarno nevladništva, nevladništvo. Ne ki ne grejo skupaj, ki ne ugotovijo, da pravzaprav, itak ima jasno, da imajo skupne interese, ne? ampak še izmeraj so podvrženi tej lastnemu projektnemu delu, ne? da svoje upravijo, da na nek način svoje zadovoljijo in ne vede očitno upravijo tudi vlogo, ki jim jo namenja oblast. Ne? Malo ti da dnarja, pač delaš. Malo še evo se... Samo. rad rekel, Sam, da niti ni durimo da se oblast to zavedno počne. Absolutno Zavestno. Apsolutno, Absolutno. se tak strinjam. Pač se... to, to so že postali neki avtomatizmi, Soda, ki, ki, ki same od sebe delujejo. Uh, Hočem reči, da nekdo, ki je v birokratskem stroju, neki je višji referent, ki je nekaj je že pak spet v to kolesu, da če bi hotel posebno zohač odločati, ne more. Ne? Samo ena stvar, samo. Mi, ni, ni, niso sindikati tako uspešni, ker imamo en konsens idej, ki širiš množice, lahko se upravi delo, plače, da delovske pravice. Ni problema takih subkulturov, civilno družbenih imen, da ne, ne ve javnosti artikulirati teh idej, ki jih javnost sprejema. Da so preveč te ideje majhne. Ja, niso prisotne, tako kot je prej ogotavljalo. Ne? So neke ideje, ki jih enostavno ni v javnosti, ki jih ljudje ne morejo prepoznati, ker jih ne poznajo. Če ti na česa ne prepoznaš, ne poznaš. Je zelo težko se opredeliti do tega, vedno potrebuješ tisto, ne, tako kot je rekel, projed kontra, ne, neko preprosto ja. logiko, ki jo v bistvu ljudje razumejo. No, ampak lahko bi, dobro, lahko se da z enostavnimi pojmi, neke cilje, neke ideje, ki jih ni zavzemo, ne rako, veš, ni Seveda, terbice, izbori, Da se, izvoriti, ja, ne da nekaj, nekaj poznanjega se Daš da. Daš neko pravičnost kot neko pa ja. zagovarjaš to, ampak pol mogoče razvejaš, ne, ampak tisto kaj, moraš vsem po mojem nagovarjati ljudi, ne moreš, ja. ki ni dobro po oskih skupinah koreti, Ocik pa pol širi, to, kar še ne po mojem mnenju. Izoliraš se, če se izoliraš, izoliraš pač vedno. Jaz mislim, ne vem, kakšen je namen teh akcij, če ni ravno to, da spremljiš neko javno mnenje. Da, oziroma Da javnost sprejmeš, da se tu nagovarjaj. Da tu je problem, ko boš ostal radikalni, ko boš nagovarjal. Ko boš moral imeti več izkušnje s teh podatkov. tem, da jaz, jaz mogoče bi se tudi odmaknil. Nisem tak prepričan, da je možno preko medijev karkoli narediti. Ja sem absolutno pristal, ja, definitivno si je možno je možno s temi mediji, ki so trenutno osebnega stika uh, sodelovanja, druženja izmenjave. Jaz ne verjamem, da lahko mi v medijih karkoli simuliramo na način, da jo ljudje drli k ja, nam. Sem ta slof. ideja A, mi je sploh ta ideja je po mojem bom grobijo juna. Ne. No, vse se gre, peš, da je pa drug način. Glej, osebni stik. To, kar imamo, se pa imamo v primeru iz ne, zgodovine nešteto. Maš od terencev, aktivistov, maš od nove misionarjev, ne, ki so pač uporabljali, zelo uporabljali, kakorkoli to imenujemo, kar so počeli. Nešteto načinov, ja, ampak ljudje, kaj hočem reči, so s tem resno ukvarjali. ja znova dobimo občutek, tudi ko sami debatiramo, da da bi nekaj radi mi, ne, ampak ne bi pa se temu zdaj ravno popolnoma predali. Ne. Malo nam je fajn, ampak faj je tudi začel v kino, fajni je imeti urejeno življenje, partnerstvo, kakršnokoli, ne. Uh, jaz mislim, da je seveda oboje možno, ne. ne rovi razumeti, da kino, pa ga napolno se dogaja, ne. ampak mislim, da malo res problem, Tisto se mi zdi pomembno, ne? ta koncept prostega časa, koncept, kaj za jaz vložim, kaj za to dobim, vse to, kar pravi mikrooblast, ki, ki je v nas, ne? da razmišljamo skozi neke logične sisteme, ki jih imamo spostavljanje. Se to splača, se ne splača, kaj dobim, ne dobim. Mislim, sam, ki vem, da se s tem res, intenzivno vsak dan pa še zmeraj znome, preseneti, kako globoko je to v meni vraščeno. Ne? Naj še tako se trudim, eh, to da dven, ne zanikati, ne, hočem se sočiti, to je v meni, ne? V, v ta sistem sem utelešen dobesedno, ne. No, pravko tako, kaj da razbijanje lastnega kapitalizma, ne, vse to najboljšo mislil, ne, no, po mojem, sem ti ne zavedamo, koliko smo sami, v bistvu, po mojem, če gledaš kapitalizem, kapitalizem vse na neki ravni, omogoče se na neki, ne, e, če okay. bi vsi na neki Sobolj. ravni, če bi vsi ljudje začeli živeti svoje življenje, Torej, da totalnost probaš izolirati, kaj ti sporočajo mediji ali kdo bi se sili kapitalizmu, oziroma bi se ga prilagodili. Ampak za to je svega treba imeti močno voljo, da se raje ne vem, zakaj lahko to malo kukuješ, minimalno ne vem. Pač treba si je življenje prilagoditi sebi, bi vsi bili to naredili, kaj ti se s tem prilagodili. Kakšna je odzivnost tega? <laughs> Gledaj, zaj, zaj. Zdaj se smo imamo, tu, zdaj smo imeli fokus, smo imeli Branko, zdi si pa spet tak, tak si... Je. ...ne, temu se reče, kako si temu Explodira. reče, <laughs> razširo, razširo si pogled, prinesel si pozornost. Zdaj tu smo prišli do fokusa, zdi se samo moram vprašati, če to iz tega lahko nastane politično gibanje, ali smo nujno pri ezoteričnem, ne, uh, gibanju, to je zdaj po mojem. To je ezoterično, ne. No, itak, vsake meromera je ezoteričen, ne. Oh. Jaz sprašujem, samo rečeno, da se centru ljudi nezadovoljni. Splošno imenovali, zakaj so nezadovoljni? Da je no jih tisto, je to čisto. Point je ravno v tem, da ne vejo. Če vas ljudi ne veš, če jim kaj v bistvu jim manjka, imaš še pač dan, pač dan, idealno okolje za razvoj kapitalizma. Da, ne, nezadovoljni so, so ampak kaj je lahko drugače? Nič. Ponijo so dovolj nezadovoljni. Ne, ne Ja, ampak da bi ljudje vprašal, kako narediti boljše, nekaj konsec, da to pa zadovoljstvo obstoje v nevziroma, ne, ne zadovoljstvo. Zadovoljeno Zadovoljstvo? Mediji smo maj, nismo pa manj eh, nesrečni. Ja, na o tomo što tudi e, To je psihološka zadeva, v bistvu čisto. jaz nisem hotel, jaz imam oče čudn način. E, hotel sem prav eno drugo svar vprašati. Ti praviš, mediji nisem. V mediji so vedno nojni, kakršni kori mediji. Ni nujno da je to večer, ali pa delo. Ali pa televizija, to je tudi medij, zdaj zaživijo, ali je nekako v Tudi to je medij, kamor zdaj vprašamo. Mi smo imeli pred nekaj leti na črtu eno reko akcijo, kajti tukaj je nekaj črne na Kzenkivu. Se moramo ga kdaj imeli? Koliko je kdo od ljudi poslušalcev? Jaz sem prej spregovoril. Mislim, da smo imeli 10-12 teh prilik, tako organiziranih na res obludenih mestih Mariboru, za devet se celo posnete, je še vedno dostopno na internetu, če želite, da je prisluhan temo. Poslušalo praktično, tu pa tam, če sem mogoče doostavil, dojansko ni bilo, da bih doprisluhno komorkoli. Za momo je še en drugi progaj, škola ne več polovice. Ljudje so individualisti postali, to je pač en tipičnih Na trgovstvu v Bode, v Mari bo, je veselica, kioski, muzika, 50 ljudi. Ker so sami odločili, da grijate? Ne, 50 ljudi, veš kaj je to? Nula! In tako ste mi dosti, nekako je bilo? Ne, pazi, jaz sem bil teba tam 50 let, Tam, so se, tam se je, ljudi, tako je Se je trdi ja za bodo je vpračala. 3 tisem je. Kako se Kako? se po tvoje se ne se ne Kako se ne se organizirati za učinkovito akcije? Ne. Ja, z drugega zovem kontra, bi min akcija, kdo bi ne te akcije ko je namenjena akcija. Nam je namenjena, to smo ja. že razrešili. Za nas gre, ves čas govorimo ja, o nas. Mi želimo za sebe poskrbeti, cenimo lastno žitek, lastno življenje, lastno prihodnost, re... samo za nas gre. Točka frustracije Eno. je, da... Ne čista, ne čista. Da, znači, da... Sveda ne čisto. Sveda ne čisto. Zato trebaš potencijale aktivirati. Naprimer, vsi verjame, da po konec sveta ne vem 21. Dobijem pamet, ni tega ne, ne verjame. Tukaj, ne. In tako, kateri ima tudi to akcijo, ki stoji nekam v prihodnost in se potem kompletni potencijali vse zlivajo od jane. In to so ogromni potencijali, ki moram. No, Gregor je zelo nekako vredo na neke svoje interišnje in če vejam, ja sem Ne, se vrido. Se vrido, ne? Ou, Meni je največ vredno to tu da, da se izobražuje. Ni je NA... -no da, da, da vse kapira, kaj ne Ampak Ki ga pa skušam? realizirati, povzvanju drugih vnogih okoljih. Ja, Ampak višta je, mene, se je so naši interese takšne, kot so Ampak misle, da, je, da je v realizem interesev postavil problem, da bi morali, ali se morali prenoti, če hočemo, v tem okolju skočili. kaj, kaj Zelo, zakaj nam ne ospe? Zakaj se nikoli ne prenoti boli? Zdaj smo ne, ne. praktično tak ne, ne smo raztrosli že ogromno, ogromno argumentov, zakaj ne, tako, uh, da tudi ni enega samega odgovora na to, ne. Uh, ja. Tega smo se naučili, pač to je način, kako danes funkcionira družba in glede na to, kak je zastavljen kapitalizem, pač njegova logika. Nerova Ja ki vemo, kaj hočemo doseči. Absolutno. Jaz Tako, tega kaj, nisem, nisem povedal prej, kar si načel. Ne? Jaz mislim, da teh veščin nimamo. Da teh zna nekak način sodelovati, da jih nimamo. Lahko pa jih razvijamo. Ne? In, ampak, da jih razvijamo v to vrstnih debatah, ne, po mojem, to vem, da prakticiramo ali pa vse skušamo prakticirati pri nas, Če to, kar mi počnemo, prelepim na en sestanek. Ne? Sestanki so pri nas, kjer 20 ljudi hoče povedati, oziroma mora povedati, prav kaj počne, ker se nam zdi to bistveno zelo dohumorno delo. Če človek, ki govori, ni popolnoma odgovoren, što tukaj govori. Jedernat, kratek, jasen, nastavi oziroma odpre polje debate, ker se mu zdi smiselno ne? in na kak način. Um, druga stvar je seveda da se poslušamo uh, itd. En kup nekih malih pravilje, ki to, kar se imenuje skupinska dinamika ali pa ne vem, to, kar je team building, pa oni hodijo gor na pohodje, skakati uh, pomeni. In mislim, da, če mislimo resno, bi morali te stvari zelo dobro pritehtati. Naravo diskurza, ki ga tu peljamo, ne, bi morali dobro premisliti, ne. koliko besede, kakšno besedo, beseda, na kak način beseda. Ne. Zdaj, Recimo, vem, padlo me v oči, ko si raširil debato, ker sem na to zmeraj pozoren, ker se mi zdi ena dobra taktika, ne. Um, potem ne priti nekam, ne, zato sem tudi rekel. Ne, ne mislim, da je nič slabega, sem vredno, da je debato, ampak trenutko ko pa se reso o nečem odloča, ne, takrat pa mislim, da pa je treba biti zelo jasno sfokusiran in je treba biti pozoren na te taktike, ne, ker v pogovarjamo se ne vem o tem, da rešujemo mogoče rakce v, v dravi, ne, pred ali pa za jezem, ne. v tisem trenutku je veljetno uh, debata o tem, če se zdaj pingvini na jamajki, ne vem, zaživljeni ali ne, irrelevantno. to nam mora biti jasno. Zdaj, tu se potem pa začne nekaj, kar pa zna biti, uh, ja, veljetno tudi za nas, ki sodelujemo, neprijetno. Tu se začne potem ustvarjati skupina. Ne. Ker se moraš začeti samo omajevati. Tu začne skupina funkcionirati, ker nekaj kaj ali tebi, neka danost, jaz imam pač rad dolge vode, kot sem povedal, ne, in jo je, je treba to strniti, treba skrajšati, ker sem na dani komer poslušal, kaj za tam vse hočem nekaj zaobjeti, oziroma ne vem karkoli pripeljati. Torej, po mojem glavni problem nezmožnosti, ne vse vete, ne, se to sem velikno že povedal večkrat, taktika nemške policije je blana ne vem če je še vedno, Boja z gibanji, vremen, da v z levičarskem gibanju, v 70-ih. Definitivno ta, da so jih pustili, kako dolgo gre, ker so se tak sami skregali. Niso represivno posegli ali karkoli, sledili so jih, ampak definitivno so se tak sami skregali. Um, Če niso, pa so nekoga infiltrirali, da jih je skregal med samo. Ne? Kakorkoli, ne. Um, tako da tu najti sploh ta zaveza. Zdaj mislim, da malo o te demokratični razpravi Po mojem, no, nisem se glede tega najjasne, imamo, nimamo, nimamo razdelanih stvari, kaj je demokratična razprava. Ne? Demokratična razprava, ki se okrog neke topi, ki giblja, na ne kak nečin poteka, jaz ne vem, ne? ampak vem, da me, to, da me to zanima. Tako da jaz mogoče to dajem naprej. V glavni problem vidim v tem, komuniciramo še dosti, vidim, da so različne inicijative, ampak najti ta skupni, skupno metodologijo karkoli to je, ne. Funkcioniranja pa da po dveh urah debate lahko potegnemo črto, ne. Kaj, no, v bistvu ampak da bi se malo ostal pri tem, če dovoli samo eno vprašanje. pa če dejansko gotoviš da imaš družbo, ki dejansko nima več takih skupnih interesov, ampak dejansko je to partikulirano, tako kot je prej rekla, družba, ki v bistvu se pač vsaka neka partikularna skupina zauzema neke svoje lastne partikularne interese, dejansko pa ne obstaja več interesi, a pa neka univerzalno dobro, za katerega bi se v bistvu skupine zauzemali. Kaj če dansko priješ do te ogotovitve? Mislim, da ni davočno. Od... Do, do te ogotovitve itak po mojem nujno prideš, oziroma smo že večkrat prišli, ampak to pa je zdaj vprašanje ne. Uh, ki si ga jaz razlagam malo, uh, kako se temu reče, uh, odrešeniško. Um, ja, verjamem, da to, za kar se zauzemamo, da je to dobro za družbo. Vse ostalo, kar vidim, vse ostalo, kar se dogaja, ni dobro, ne daje rezultate In če ne druga, se mi zdi po tej logiki, imamo tudi vso pravico, da v nekem trenutku lahko začnemo spostavljati pravile, če so že vse drugi svoj nabor, pravil, ki ne funkcionirajo, uporabljali, zlorabljali, zakaj potem ne bi še tako partikularni interes kot je, ne vem, se tu mogoče za spostavo imel enake pravice ne? peljati? Ne? Ker, mislim, zame tu ne vidim problema. Ne. No, vse mi smo nekaj način na isti poziciji. Če jaz prav, oziroma vse jaz nekako to interpretiramo, to, kar v bistvu mi počnemo, da dejansko poskušamo nek svoj prav, do katerega smo prišli, recimo po neko egoistični logiki, uh, za katerega menimo, da je pač pravi one view, da pač cenimo neke vrednote, ki neke veljajo itd. Zakaj, ljudi tega se strinjamo, ampak zdaj smo na neki točki že, do, že kar nekaj časa, ko dejansko te vrednote poskušamo najprej dati ljudem pred oči, jih predočeti. In na žalost, ali pa ne vem, na srečo mogoče, smo ostali pri tej logiki. Ne? In verjetno tudi druge organizacije bo menj končajo na tem nivoju. Ne? Se pravi, da poskušajo neko svoje mnenje uveljaviti, ker dejansko, ko poskušaš neko, neko svojo mnenje uveljaviti na nekem skupnem polju interesov, ki so sve v demokraciji enakovredni, ok, obstajajo neki, ki niso, recimo neonacizem in takaj stvari, ampak obstaja ogromno, ogromno idej, ki so na tem trgu, rečemo, enakovredne, In kako zdaj to svojo idejo, za katero ti meniš, da je univerzalna in tvoje so krajana, nekoli pa če je, meni enako, da ima svoj interes, da ima neki interes, ki je takšen ne, univerzalen, kako zdaj to oveljaviti in potem se poznajdeš v tem krogu tako si prirekel, nekega osebnega kapitalizma, ko dejansko sp ko spoškljivo ravnaš z svojim nasprotnikom in mu dovoliš, da svoj interes oveljavlja enako, tudi če je mogoče diametralno nasprotno tvojemu, ne da ga uveljavlja na istem trgu, kot ga uveljalo šti. Ja, ampak nikoli nismo na istem trgu. Trg ne deluje, to nam je vsem jasno. ne? nas, smo tudi da bi mi sploh še lahko rezogirali, in tako tem, da bi morali izmediti eksistenca. Kot predpogoj tega, da uveljavimo svojo univerzano idejo. Por nekaj, pravde, pravde, pravde, pravde, pravde, pravde, pravde, pravde, da, da yeah, bi ne? yeah. je edina logična sklep, če pač obstaja tudi alternativi, da se v bistvu, uh, odpoveš ali pa distanciraš od sistema, ki ga prepoznaš kot tajega, sklaka, na katerem ti veš, da te svoje ideje ne može veljati in se osredotočiš na tisto, na katero meniš, ali pa veš, da boš lahko oveljavil ta interes. Ja, še še to je pa zelo majhen krok. Hmm. To ja, pot, Jaz ne vem, recima, a, kakšna pot bi zdaj bila, da bi a, ohrano ne, recimo, področje zase, koliko je to, če področje svobode, pa ne znam, imamo konsens, da ne bi na drugi prišel, ne, pa, da bi to nekaj od nas v trenutni, tako zanima. A, samo se mi zdi, da, a, da bi moče začeli razpravljati ali znotraj, ali z sistema, pa nekakrat zona je, ne? torej začeli znotraj. Uh, in zdaj, je nekaj že bova večeraj, ki bilo pri torej, let, na kateri se tebe bil, ne bomo pripravljati. Je, pak dilema, ne? Ja. S, ki se jo zdaj zastavljamo, je del, očitno dilema, kako daleč iti. V mora je ta dilema, v trenutku, ko smo en mikron, kaj še je, manj kot mikrone, uh, Ne, od celotnega sistema, se pravi, če to tako, mi pa v bistvu niti ne vidimo dela, ki ga delžimo, ne, fizično pa miselno, recimo si to dilema spostavljati, se meni zdi sicer smiselno, in temu pač pravim ta etika naše delovanja, ampak se mi pa zdi absolutno preuranjeno, da bi se zaradi tega nastavljali celo programsko polje, ki ga moramo razdelati, dotekrat, ko bomo do tja prišli, ne, bo še kar nekaj korakov in bo vse te samo omejitve bomo lahko sproducirali, da tako rečem, ne? če bomo imeli etiko bomo itak se lahko zadržali, da ne bomo pogorabili se ta, seveda za že pretiralo uh, in naredili novi totalitarni sistem, ki spet nek nekom ne bo Tako da, po mojem zdaj iz, jaz pravim, izpodbijanje, da pravim belega s črnim, ne, enega ekstrema z drugim ekstremom, zame je, ne zdi se mi, um, Ne zdi se mi smiselno, oziroma se zdi tudi v tem, uh, v političnem smislu se mi zdi, da nas bo samo, uh, kaj nasplotno od opogumljanja? Deprimiralo. Dezo, opogumljalo, ne. Uh, deprimiralo, recimo, ne. Uh, nam zelo voljo. Nam zelo voljo, ja. A še vedno nisem dojel pravno. Ne, uh, Ne, mogoče, no jaz zdaj vse skupine skupiram, ne bo ni novega, ne? ampak dej, v Sloveniji, da o šip še pokudu ne govorim, je, tak čez pa odsrečeno, najmanj 200 takih skupin, ko, ko smo tu že dve skupine. 40 tisoč društve, je? No, vse ni važno, niso vsaj iz tega z tega foha. A pa pravda, samo v malih bodo je nekaj, ki se na podobn način obvarjajo s podobnimi vprašanjami. Ja. Res je, da niso povezana. Pa celo to, kaj ti rekel, celo nismo nasprotniki. Imamo zelo mnogo stičnih točk. Dobro, mogoče nekdo ima prioritete tudi, drugi tam v bistvu Smo zelo podobni, res pa je, da se niti na marivonskem področju ne znamo povezati. Ne mi, ne oni. Še posebej na marivonskem področju. Ne vse bi bila ne, isto. Uh, reč, uh, ne, da je to naša zofijinih ali pa pekarniška krivda. Ne? da ne znamo najti stika z drugimi. Tudi drugi ne znajo najt in nočer, najt stika z nami. Popoljno isti problem. Zdaj smo se odločili čisto konkretno, to, za državno društvo nimamo praktično nobenih e, aktivnih povezav raznih, da nekateri od njih vidijo, da so od To ni res, da nas s temi odjavnostni. Mi smo v dogovor, nimi pač Promoviramo jih, pač ja, dajamo ja. informacije, oni pa pač naše, spravi, izmemljamo si linke, včasih gre v mininu s tem. Pogovarjamo ne. se pa skupaj nekaj, ampak to je ja. zelo nizko. Ja, se strinjam, ampak neka ne, povezava ne. je, ne. Ne, ne, hotem se te veš... Ampak dobro, če se zdaj pogovarjamo cel konkretno. Ne, delamo skupaj, ja. nimamo skupnih akcij. Kaj pa vi mislite, Fištravec in pa Vesna, kako bi on, ona zba, uh, seveda, vsi vemo, zakaj ne bi želela, ampak... Fištravec, ja kako bi v bistvo ona funkcionirala, če bi se poskušala pridružiti vsem tem našim. Fišal je zdaj pride do stiga Dobro, pride, enkrat, dva ne, krat. Pa drug, naj reče. Ne. Ampak, glej, eh, hočem reči, da imamo nekakšne skupne akcije, skupni, akcij, skupni predavanja, bo mogoče sptujem neke ne, podobne, ne, čakaj malo, bo mogoče sptujem neke podobne ratalo, kako dolgo bo ratalo ne vem, to, kaj zaista ti raz sptujem. Tu, tu je eno tako sodelovanje, ki bi bolo čevak iz njega kaj nastalo. To se bojim, da je v kategoriji o tem, kar je govoril. Bogo vidi. Ja. Uh, je, je kaj bo se znega njega naredilo druga stvar. Ne? Uh, recimo, če pa to, kaj zdanes bil in kaj jutri, to pa je institucija razvoj družbene odgovornosti, to pa je čisto drugi način dela. Z njimi pa neansko ne moremo Ta, na ta način so mi niso pa zelo konkretni. Ja, pogledaj, oni imajo akcije eh, revitalizacija poplavnega področja Dravinske rnine. Dravinske. Vuhreda, Predmorja. In imajo ekipe, in pa, to se prej razdavljajo. In oni naredijo, pa pazi, ko praviš projekt, oni so naredili projekt za to revitalizacijo, In so dve reti čakali, da je prišel za mm. spis, da so ga začeli sprati. Eh? Ampak oni so meni projektu, so pa čakali. Eh? Res pa je, da so to ljudje, ki so v relativno dobro plačenih službah in imajo žas čakati. Ja, in ta denar, ki, ki, ki so ga oni za izvedbo projekta, Dobro, izjeme so vedno, praviloma ga ne vstaknejo v svoj žepo in dejansko uporabljajo, da iz svoji žepo pač ne financirajo projekt. E? Zdaj, bo ta projekt, ra, tako, ne, dan, ko je ta predava, tako sem je imenoval, ne vem, ko se piše, je recimo v prčanah, pa naprej, je že kar daleč in se zadeva že počasi zaključuje potem imajo neko izobraževalno zadevo ko to nisem uspelo udešim bil da je bil peč predala da enkrat ali pače mogo počut biti izobraževalno zadevo ki tudi spida ama to je v bistvu Aj. en segment ki se mu reče profesionalizacija mednarodno ja. ja. to je v bistvu neka kar v Evropi je ja bom rekel zelo znano. Pa če v Evropi bo maj take organizacije kot je recimo Pekarna, za ti bo to poznaš, delujejo profesionalno. na tako drugačen na način so na trgu, uh, Zdaj v Sloveniji pa bom rekel v teh tranzicije pa smo nekaj vmesno, ne? smo še vedno še vedno capamo, ne? Še vedno nismo nočemo netja, nočemo nesem, ne? In uh, mi imamo ta posebni problem. na nek ja, no, filozofske uh, debatnike, to je mi, ne? Taki, ki so pa čisto, bom rekel, specializirani, no, se pa ne znamo med samo zmeniti. Ta IRDU združuje 50 različih organizacij, niso vsi tam znamo, ampak so sodelujoči. Da, ampak oni so osko interesno združenje, no. ne? ki se osko. ukvarja z NVM. Mi vseeno mislim, da, da so, nismo tega omenili, Ampak vse zame so pomembne strukturne spremembe. Ne? Zdaj sem je profesionalizacija nevladja je najlažji način, kako nevladje v bistvu, pa si vizilaš in upravlja funkcije, ki bi jih itek vladje moralo. Ne? Upravlja jih pač zato, ker jih je bolj sposobno, ker jih je predvsem sposobno upraviti za manjši denar. In to je sveda trend, profesionalizacija nevladja. Ne? Ampak na ta način izgubiš vsakršen družbeni naboj. Ok, upravljali bojo to, sanirali bojo ono, furali bojo, ne vem. Mi imamo tu za tudi priložnost, da zgradimo Uh, super lep uh, kulturni center ki bo deloval uh, profesionalno ki bo imel hostel ki bo imel kakšne odre nevem ta dvorana bo dvakrat večja v zadnjih načrtih podkleteno bo bandi bo lahko not vadli ampak ne obenem to pomeni da se bo zelo jasna struktura formirala ne hierarhična struktura ne denar bo prišel po eni strani not ne denar bo nekdo razdeljeval, se pravi, samoorganizirano od nekaj stopnje dali popolnoma odpada. Um, kakšni bojo kriteriji Imamo zdaj velike borbe, ker kaj, sploh debatirac občina, občina se nič ne predstavlja pod tem, kaj je kriterij, kaj pa je pravzaprav kriterij, da nekdo lahko deluje. Je kriterij to, da nekaj doseže na umetnostnem trgu, se pravi, da se ga prepozna, ali je kriterij dovolj to, da se pač vsako tedensko srečujejo, delujejo, pa imajo par špilov. Ne? ITD, ITD, ne? kaj je zdaj pekarna, kaj pa je teror. To nekaj <totipravene> da nekaj, ker organizacije, Evo, in tu smo mi, smo v se bistvu takrat, vse kaj je odboru uspelo, no? da se malo hvalim je, da smo pravzaprav, ko zdaj čas govorimo na nek način želimo v družbeni govori, govoriti, pač ker imamo pri sindikato, govorimo na nek način o množičnosti, govorimo o zastopništvu. Ne. Lejte, odbor so bili trije ljudje, ki so sprožili akcijo, razširili, zbrali deset ljudi, ki so občasno kaj prispevali, zbrali 5000 ali ne vem, 8000 podpisov, ne vem, v dneh napumpali, na bombali, ampak se res posvetili. Najhitrejše je bilo, da bi lahko nekdo prišel, ki bi vse Če to je najbolj hedso, da imamo tako nesposobno oblast, ki bi lahko pridrla ta balonček, komot, preselili bi nas, vse zvode so imeli, pa se ni zgodilo. Ne? Ja, jaz se pripričam, da je nesposobna. Ampak, jaz mislim, je to dodatni problem. Ko če imaš tako nesposobno in tako neorganizirano oblast, praktično nimaš ki prijeti. No, zdaj, pa rečeš, zdaj, pa se že toliko izgovorov našli, da ne ramo nič narediti. Da... No, ne, ne, to ni več izgovor, to ni več. Jaz sem bil to itak izhajal iz druge pozicije. Jaz, to, to debato, ki jo imaš ti danes, jaz imel leta 2001, ko sem se, se odločil, da bom se priključil za film. Sicer sem bil zelo uspešen pri tem, da bi to logiko razen pri sebi, pri kom drugem še nekako. Izpeljal, ampak dejansko jaz ne vidim ne, nekega pozitivnega izhoda v kombinaciji s tem sistemom. Govorim, tisto, kar bi mi želeli narediti, pa kar je v bistvu naš namen, naša želja, v bistvu, tako se reko ak ak ak akcija. Ne. Te akcije jaz ne vidim, vse tako, kot mi želimo, je ne vidim možnosti izpeljati v okvirih ali pa v pogojih, ki nam jih daje trenutno okolje. Jaz, jaz mislim, da je problem, če se tu še nismo lotili, mi smo zapopadli. To, kar počnemo, žanrsko, tako rečem, nismo več sposobni misliti na drugačen način. Vi delate debate, delate ne vem, javne razglase, uh, urejate nek mikromedij. Ne? Mi imamo nek mikromedij spletno stran, delamo koncertne in druge dogodke. Ne? Akcija se bo generirala vmes med temi. Iz žanrov moramo izstopiti. Ne? Iz tega, kar se od nas pričakuje, pa kar mi sami pričakujemo, oziroma iz našega spontanega zavetja, moramo izstopiti, ne? odmisliti, da neke funkcionira, ne, ne vem, vsak je recimo pri nas, vem, da tudi o tem, da treba kakšne programe, enostavno, ne še tako genialni, tako dobro obiskani, treba jim reči hvala lepa adijo, ker več ne producirajo nekritične misli, ne producirajo ne skupnosti, Uh, v bistvu se profesionalizirajo, ja, se niti ne vidijo, da več ni v nekega prijateljstva, ni več nekega naboja, ko se to dela, ampak je strikna profesionalizacija, dobiti nar, izpeljati projekt, dobiti čim več referenc, uh, biti cool, pripeljati takšne pa takšne artiste. Ne? In v končni fazi pripeljal dobrega artista na ta organizacijski princip, ali pa pripeljati nekaj, nekaj čuo, na organizacijski princip, ki je kolegialen, ki je naredi sam, zame tu ni debate, ne. Organizacijski princip mi je praktično bolj važen kot nekdo, ki se ga na odru prikazal. Če vem, da je to za deset ljudi vpletenih, ki so nekaj se skonektali, ki so svoj čas vložili, ki se generirajo kot skupnost okrog nekega interesa, mi je to absolutno bolj bistveno, ne. Uh, kot pa ono, ampak nekega drugega smisla pogledati. Ti se jaz hočeš reči, tako, v bistvu, da smo mi že pa prepečemo, pošpilamo, kaj, kaj ne, še? ne, sploh ne. Sploh ne. če bi neko... Sploh ne. da bi ampak sem jaz se kaj pa... Dajmo se povori, ja. no, da ne bi zdaj teoretizirali kaj? o tem akciji, kaj je potrebno, ker tu pa se imamo dve konkretne akcije. No Imamo to, da njegovo časovno banko, pa imamo moj VTD. Očevič, reče. To je akcija Zofini, ne, pa Ja, to je akcija, ki on vidi kot najpomembnejšo, ampak ki bi on izpostavil, da vidimo, če se lahko Sofiji priključuje, pa mislim, da če se KDR lahko priključi, da nekaj ne ostane iz tega večera, da ne ostane samo pri, bom rekel, nekih. Prej prebiče samo sam, sam to dodal uh, ko sem kritičen do stvari, o katerih govorim, predsem želi bi to samo kritika, ne vem napačno razumet. Še vedno mislim, da je to, da se to dogaja absolutno genialno, da se to pelje, ostalo je nič, ne. Ostalo je nič, ne? Sploh ni druge alternative to, to, je to, ni druge alternative, tako da te kritike ne razumeti. Tem smislu, ampak ne bi mogli še nekaj več, to hočeš reči? Na nek način, ne? e, ampak kam naprej, ne? Da, da, da ne ostanemo pri tem, ker se vidim to, ne? Mi, se, mi smo se zdaj tudi lepo štacionirali na nek način, ne? samo na mrežal, sicer vsako leto sredstva, ampak koliko je zdaj smo že dojeli, kje jih je treba potipati, kje je treba kaj ven dati, zdaj smo skopirali sistem, nekaj se treba sklicovati, če hočeš, da ti oni kaj pristopijo, se sklicoješ na MZK, ne? ker se pač imajo trenutno pač takega direktorja urada ki pazi na svoj javni imič, sploh če ne vesamo, ampak glej, to so neke ekonomije ki, so, ki bi nam morale biti tuje, Pa smo jih pa jih počasi ponotranjamo, ne, Ker so pač ekonomične, ne, ne. Ali igraš njihovo igro ali ne? Ampak glej, maš Ja no. Ali pa problem, da ste razmišljali. Kaj je problem? No, ampak jaz mislim, da je o tem treba razmišljati in tega se treba zavedati in celo moja teorija je, da je to treba dati javno, ne skrivamo, ne? povedati, glej, na mz.k. bomo dali, zato ker ti paziš, kaj ti bom mz.k. reklo. Ne? Po mojem je to princip sicer je mogoče še največje laš sami v sebi, ampak ok, načeloma se trudimo dajati vse te neke strategije, ne skrivamo jih, ne? kot ne skrivamo na jak način sami sebe, osmišljamo v v prijavnih obrazcih in to, ne? pač damo na spletno strano, naj se vidimo, nijemo kaj skrivati. Tudi nekak so finance, vsi imajo vtis, da mi blazne dnare tu obračamo. Ne? Uh, ne, kaj nisi kupa Mercedes? Kaj ne, je tukaj. pač nelegalni nelegaln šank, ne vem, pač drugi kulturniki imajo ta vtis in je, je težko. No, ampak kaj je zdaj možnost akcije? Ko smo, da vedemo. Kos